من آياته لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجناد والقومة والمطالع والتماءات المفصلة علي فصلوا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرز قالوا يا مستدعو لنا ربك بما عهد عندك إن لئنك شفت عنا الرز لنؤمن ولن لك ولنرسل لنما كبني إسرائيل ألمين لا شفتنا عنها وأورثنا القوم الذين كانوا يصلعفون من شارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصلع فرعا وقامه وما كان يعرشون <تصفيق> دغه آرا په دې مسئلے مقصد د یو مساله ته سلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا او دغه مساله په ابتدا د الله حکم نوږی دغه مساله بیان د توحید او د شرک پاغه دغه مسلو باندې صورت کې واقعیات ذکر کړي په طریقه د لف نشر غیر مرتب په ترتیب سرنی نه دی بغیر ترتیبه اوله مساله چې تسلی وا نو پاغې دو ټول نو دسته واقع د موسی عليه صلوات و سلام ذکر کړي چې موسی عليه صلوات و سلام هر قسمه تکلیفونه مصیبتونه په دین کې هغه تر رسول دی هغه خدا الله دن کی کمی زیادے نو کڑے انہیں پائے کی نقصان راہ استے ہو او دویمہ مسئلہ پہ اتباد ما انزلا نو پاگے دو ٹولو نمخ کیا شیطان بایمان ازکر کلا دارنگی دو دا قومنو قومی اود قومی قومن سارے لود علیہ السلام قومنو چاہے او نکلا او دریمه مسالہ او دولس نمونی شوروب کې نور بیانه اتو سلور پنځه نمونی بیان کې د ابو دولس پورکې چې د دولسو حواکیات او د وجنا هغه اتباع نه او دریمه مسالہ بیان د توحید او د شرک د الله د دین بیان کول او د مناهیون نرد کول له پیغمبرانو واقعا واقع نه پرد شرکیت قدی اور فیلی پرد شرکیت قدی واقعاد نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام بیان کرلا چاہے ہوئے قال ایا قوم عبداللہ مالکم من الان غیر حضرت نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام ویلی وست س موده خواہم صالح قال ایا قوم عبداللہ حود علیہ السلام ویلی آدن خواہم حودہ قال يا قوم عبده الله ما لكم من اله غيره هر یو پیغمبر دا غلې دې دا الله د دین بیان خړې مخلوق ته پر ضد شرک اعتقادي د دریو پیغمبرانو بیان وکاو بیا پر ضد شرک پھیری واقعای دلوت الاسلام بیان کړو چاې کې بے حیاوی و او رد شرک پھیری هم روز د دې زینا بل واقعیا د شعیب علی السلام بیانې چې شعیب علی السلام رد شرک اعتقادي او د دو فعلي دواله کړو د دو شرک اعتقادي یا قومه بود الله من اعلان ان غیر او رد د شرک فعلي او فل کې لو المیزات ولا تبغ سن ساء او ولا تجدون فل ارض زکۃ تول کې کمې جاتے دلم به حیایده د دې نقصان راځي او خلک د دې سره فسادونه کوي د دې دوه مثالو باندې اوس واقعي حضرت شعيب عليه السلام بیان هي بن ذات یا نمبر ایت د سوره আরা 85 ها وایلا مدین شعیبا و ارسلنا الی مدین اولیګلیوم مدین ته آیاو دای شعیب عليه السلام مدین د ابراهیم علی السلام زیو او ها پدریم پښکی د مدینې لا شعیب علیه السلام پیدا دې ها پدریم پښکی لدا په اولاد ابراهیم علیه السلام کې راړاندی کمدینو کو شعیب علیه الصلاۃ والسلام دا ټول داغه په نسب کیو شعیب علیه السلام الله چې کوم قوم ته لګلیو نو په علاقه کې او پاغمل کې من د یو بنل اقوامي زه او لکه نن سبب بنل اقوامي زه سنگاپور دي یادار هي کی چيناره ی اباجمول کونا او په منډیانو کې خامہ حاکمې جاتې پتولونو پیمانو کې کی کیږي کی نو الله دا سه قوم دا سه ځکه پیدا کړي هو نو پاغځې کې به د ټولو کمی او ذاته کې دا نو هغه دې بیانم کړې فاو فل کې لو المیزان مدین بین لقوامی منډایو ها دا مدین نه د ولار تریری یو پور د لار او بل کتلار پور د لار د مدین نه مدین نه به سامان واغسې نو په شام کې به خرڅ شام کې به سامان چې کمرزانو او ابه واغستو ترکی کې به خرڅ کله به دارنگی ترکی که بیس سامان واغسته بلقان تا داستی دی ملکونو سفر بی کولو ارمنیی تا او دا ارمنیی نی بیا تا دارنگی یو کت الار دا مدین نتر و دا مد مدین نبی سامان واغسته دو نو مدینی که بی خرس په پا کې که بچک مرزانو ناغب واغسته دو پا یامن که بی خرس کرو یا من که بازی سی زونه انو آغا برما کې په برما کې بیا هنکی سیام کې او جاپان او بیا پا چین بانه یوزه که دا چین د مخ که نا حی یوزه سے زیده او سم خو یو قسم بین الاقوامی زیده در دی حتولی دنیا ته د چین آغا سپیر پاڈ ارشه چه نو دا دو دنیا بانه حاوی ری او د دنیا گرگر تا داری سی زونه ری نو دا حیولاری او په مختلف تفقو وی او چه دا سو کانبای اوسری دا تجارتو که پدیلارو نو اغبا خب غم وکور که بیاناستو و اغبا تیار مولنو خولن دا اغلاری نو زکا بین الاقوامی زیو مدین نو پایی که رطول بیمانی که دا نو شعب علیہ السلام وی یا قوم بودللہ مالکم من اعلان غیروه ازما قومه بندګو کیداله نشړې تاسو لا حاجت پوره کولو والا بغېر د الله نه تا کې راغلی تاستا ته بینه طرف طرف تاسو سنا پوره کې پیمانه او طول او موږ موږ خلقو ته داږي سيزونه افصاد مکووي پس موږ کې پدې اسلامه دینه پلی ګلو د انبیاو چې کله پیغمبران لال لو بیان نه وکړو خلق سب شو نو هغه زه کبه یا فساد نه جوړي چې شرکيات او بدعات پهلاوي دا کار غره ده ک تاسو یقین کوونکي او مکه نه یې پاره اولاره چې یې روی خلکو لاره لارو کې بناستو خلک یې راو وتصدون عن سبیل الله او بندوي خلک د الله د کتاب د الله د دین نه خلکم منا کوي او خلکم یې روی ااسو چې منره وی پاره وتبونه ای ا اولتوید ا دلته کو غواړې او اوس اغه زمانہ کې خلک راځي او د الله د دین او د کتاب نه خلق منا کوي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله د قبر قبر منور کې او چې کلامه در شروع کاو نو خلکو پیسې خره کړې زی په زی بلارو کې ناشته چې کوم طلبه بابا راتل نه به زمانہ من کول در مانیره یو خانو اغی یو لاک رو او وقتی اخ کلیوی یو لاک دی وقتی زمانه کی یو ایر بی کرونه ایر با هزه که چه آوکی لکونه چه پی جانده پا دی باندی چه در دنه خلق قرآن تا لال میشی زی پا زی خلق کنونه و او چه کم تولبا براده و دا پیسې واپس پس دبلوالا خوزا سا کریش و او پس شمزه پر قرآن لی. هغه داغه کار دا و وي زم ما ناظم سه بده کری بای به به وته یو بل دا ډېر ښه انسانو و یاغه ماته وی خفاو چې یله خلک بنه کوي وې ما چې ته وله خفه کی او زه وله خف مو دا الله کتاب بیانو دا الله کتاب خيو چې دا چا کتاب منکې یغه پوښه او هغه چا څوکې منکې یغه پوښه کتاب د چا دی چې څوکې منکې او چې ناوی ماجی سپور واره ده موږ له خو یوم ډیر ده زموږ خونیت نیت اراده ده به نه ده چې نیبسه تواله خپلګیایي کنه دا کار ده بلل اگر آغې او چې پاس ته پاسه ولالو سرې روټه راغې او خپل وته را آغ نه پزه موږدار شو نو مال بللای چې ګوره ها سره خو جی دا چلو شو مال تا ته باندې وی چاغاو الله پوښه کړه هغه بیا دا سه که رو بیا چا چې د قرآن د منکولو د خلکو کوشش کرده نو کتاب خدا گرده اغا پوش شاو آچه سوکی منکی اغا پوش شروع ده من خوکار داده او کدل دو منکی اللہ پسی کرلو تا ورده سهی چوارو کا الله جیبونو ته ورده سهی دا سه آلی اللہ زکه داغه دا قرآن سره بیره مینوا چې قران مخلوق توو دی شي الله نن دا یو جیب دا کوړه قران وروساو واز ګرو اذ کونتم یا کی کله چوي تاسو قدیل لګ نو جات ایک لی تاسو یا وګورئ څنګه شانجام د فساکونکو زکه پسلوړم پښ خدی و نو کمو نور جاتول و ان کانت وای فتم من کو مامن دته ادخال الهي و د قول دا نه دایم mesti یو جمله و ولاته تسلی لپاره کئ یو د لاس تاسو نه چې مانوړی پای کتاب چې دادی کې شوم پای پیغمبره او بل له ایمان وروړي نو صبر کوي خطاب مؤمنانو ته صبر کوي کئ ایمان وروړي او کله وروړي تر دې چې فیصله وکړي الله زموږ تر میم ځاب او د الله د غواده فیصله کوم کو نا نو وی مالداروا که سانو جزانه غټګړنه د قوم د شعیب نه مګ با خامخا وختو ته کته بیان کوي موږ به وګورې وباسو لانو خور جنک یا شعیب خامخا وباسو به موږ ته ای شعیب عليه السلام ارم لامرون نون تاکید ثقيله خامخا به دې کلین وباسو ادي وتنه وباسو ولذي منو ايواز تا نو اکه سان چی مانرو له تاسو من قریه تی نا ذکرې زمنګ نام یا با زمون خبره منه او لا تعودن فی ملتنا او یا بکیږي تاسو زمون په دین او په مانده سوارا مثال راځي معنا کړل دا او په مانده سوارا دانه چرګ درځي یا مه بیا به راګرځي غلط دن ته نه او لا تعودن فی ملتنا یا بکیږي تاسو زمون په باندې یا یا با زمون ایا و من تاسو له دینه وباشو هر باټر پرس چنور وsene نشي شي نو دا دمکیا نه ورکیږي د جمعات نو حکم زبې دې زین وباشم زبې دا حکم اوځه کله وې دا دا هميشه د غلطو خلقو کار دي یوازو شیبل السلام ته نه دی ویلي هر پیغمبر هر حق پارس دی ویلي اصول ته ابراهیم ګورې تاسو د پارا سورته ابراهیم آيات نمبر 13 ديال سما پارم دا کا سور عادتو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا واي كافرن امشان بيوتا خامغه مبوباسو تاسو د خپل کلینا د فلزمکینا الکوبو باسو داو خل غاری او لا تعودننا في ملتنا یا به ش را تاسو زمنږ په دین باندې زمنږدنن دین باې کېنه تاسو منګو باسو په اللی ربوم له ظالمین نه ظالین نه الله به ووهې بیایاو ته چې خاامغاه زبله کوم ظالمان تاسو نشوخ کري دغ الله کوونه ب ظالمان تبا کوم والله نوکنې نه او مغا اووم به تاسوو په د غزمکه کې وطن کې په دعللااک دغې نامغ به تاسو زه هغې کو اوسمه و غ بهښم دا کار دی همیشا باطل <سؤال> پر دا دمکې ورکی اوسه غړه د جممات دې او کمم د ک اوباسهکن نه شو ب سلام تی نو هر پې غمبر تیویللو اوله تردون ناف فی دیې د خم ل دي حالله نو شو بلی سلام. او کننا کارین و اللہ پسورا مصبتون بیاختا کی او شعب علیہ السلامی آیا نو منگا آیا نیو منگا کی اگر کمنگا ستاسو دا دین بدگرن زکا زان تا قوم نپارے خطیب دیکن رضا لقبو خطیب الانبیاء بیان دا سے پر نرم علیہ خو پا غیبانه رات کوي اگر کیو مونږه بس غنو کی ساسو دا دین خو بد دی، ناکاره دی، رزوب بیا ده ساسو ناکاره دین ته اعظم بد دین ته قادې ستړې نه تاخی جوړ وګ مونږه الله درو خو مونږه ساسو په دین باندې بیا هم مونږ درو جنو په ځاه نه چخلاصې دا کړې مونږ ته الله زده نه مونږ د سن نه پدی ورغلینو الله ته مونږ بچ کړیو او نو دی مناسب منللا چې شوم پای کی مګر چې خو غږی ده الله چې داب زو منګ ده رسیدل <تسجل> منګ را ار یوشه تپید بار ده پوهه علم کلی ده الله ده خاص والله منځه سپاروله ده ای زو منګ ده وا فیصلو کا زو منتر منځه ما بیند قوم زمنګي په حق په حقوق په پورا او ته ورا ده فیصله کوم کو نا الله فیصله هو تکه الله فیصله زو منتر منځه وکه نوې مالدارو کسانو چې کفر وکړي او د قوم داغنا کتاسو ته به دارین کړو چې پیغمبر صلی الله علیه و علیکم تاسو به په داوکه خامخانه تاوان یاو نو یو دله زلزله او غرزی د پخولو کوډونو کې پلمغه په ډوګو پړات ان ربک لسرې لقا مخې ویو کنه څنګه په ټونکو گذار کړ دمکانه ورکول موږ بریوبا شو موږ نو الله پوڈوک روکڑ بیا دا اراغا چاچتا چاہ دم کیو رکڑے زمازے دے او زمازے دے او زمازے اللہ او زمازے دے او زمازے دے زے زے کما پاس بہو فی داری ہم جاسمین اگردے پقبلو کوننن کے پرمکے پڑوں گو پڑا تو اللہ زینا کسان چتا رو غویلو شویب علیہ السلام فانشو فانلال تباشو گویا کتبو دیلو سیدھ لپائے کے آ که ساج دروغ ویلو شیب علی سلام توغا خاصرین تاوانی ګوره تو شیب علی سلام قوم باندې الله دری قسم عذاب نور اوس تیری ها دا غید مطالبه په او وجه باندې چې چا مطالبه د زما کې کړي وا نو پاغه زما کې کی الله تبا کړی دي چا چې دا غی خلاب چې غوالی دي الله په چا والی ده او چا چې دا غی چې مونږ برې د ځم کې نه اوباسو نو پاغ ځمکهې اللهدن نه او چې بعضو ویل د مونږ د بره نه اذااب را وړ نه فاس ک تاړ نه کې سفهن سما که د ځم کې نه چې کې نه نو الله پاغ زم ک کې منډلیدي زل زلی پله اوله فغزت نوره چپ لکه دلته اوګ ځم کې نه بهې باسو نو پاک کسمه کوي چې الله دې د نن خړو داغه په نسبت دویم صورت اوود کې لار روان, روان دا چغا پیرا چغا دی اوود کې چې هغه وې چې څه پیدا دی چې هغه د حضرت شعیب علی دی السلام پبارک او عالی مانفقو ها پڼ پېګومنګ پدې روانا چې وې تو شه بالیس دې دې یادې د شېبې کلو توینو اروغه لګيای آ دې دې کړی چې هغه ویوالې نو د جبرئیل والا په یو ځل یې کړه سلون نبی کې دازي سورۃ وهود کې او سورۃ شعراء یو سل یو کم نبی کې الته مطالبه کړوا اوهودا او, او شعیب علی السلام اسقط علینا کسبهم من السماء زکۃ زان ته وینم باندې په ټوټه را گذار کا کنه نو چې بارنه په بیا الله عذاب گزار کو په شکل د وریځ دی د ویدا وریځ دا ټول راغون شو او بارنه په بیا عذاب او ورو مقصد دا دی په ته والله او چکه تباشو نو شو عليه السلام او تعالی له وی اذ ما قومه یا قومي ځان چاغه یوړیدو لدا د افسوده حاصله تا لکه tie وبچته و شاګرد ته جوړه کړی خلکو سره مکه نه مپاسه مګر دا د دې ناکارې خوګنه صبرېږي نو چاغه سره ګردې د شپې د لېولس بجې کوسي مخ ته گذار کی منو وي بچي ته ته مانو وې دي چې دا څه مخه نو دا نه چاغه بچه دا خبر اوري او رینو دا د افسوس ته مانوي منا کړي او بیام دی دیسره کړې ده دی. افسوسه حے زمہ قومات اخی رسولیما تاسو ته پیغامات خپل را بو او زه خیرخوام تاسو زو خو تاسو خیرخواو ما نو څنګه یی غمجن بشم زه په قوم کافرانو تکلیف دنیاوی نده یی لګلې منګ په پیغمبر مګنیور یمږو شیزون کې دا غی په تاوانو په تکلیفونو غا ما خاجد یا جزوږ ګللا تا بیا بدر کوم په زیره تکلیفونو خوشاله لاله تر دې جزیاد شو دمال پلیاد اوائی ده تاکیلی سیدری ده منگ مشرانو تا تکریفونو خوش آره اونیو المنگدر را ناسا پاو ده نپوی دل ما چانکونیو الانعام چوارس کم تیرشیو خدنا هم باوتا تن ولوانا علالقورا که بیشک یقینا کلو والا مکی والا ایمان نوڑا وی زانی بچکر وی دو گناو نونا منگ با پرانستوی پدعی بانی خیرونا ده برا و دخکتا ما بڑا وخت نه خزانه کړي وي خدای دا کارونه کو نه ما په خزانه بند نکړي لیکن تخزیب کو نو نو مونږ د لا په سبب دای چودي قسم کوونکی چا ګور ما شیت صدا اگر ز کميږي سمنه انسان به مليانه نو نقصانونه کوي نو الله دا اگر کمی کمي کمي سمنه چې دینداری وي سمنه چې وسعت د فراخې د قران د سنت وي لذمن به الله کلمتنا اغبر سره کوي ابا مینا کړه آیا بجبشي کولو والا چې دا شاهد زبنگ عذاب د شپې אביدی دغه אביدی دو دو, دو په حالت کې به زما عذاب راشي بجبشي نا آیا بجبشي کولو والا چې دا شاهد زما عذاب وختو ساح کې داو ساح وخت دی دیو کې به زما عذاب راشي او هم يلعبون او دی ابس کوي په ویخه په عذاب راشي نو دی په نه افامنوا مکر الله ایا به خوف کیږي عذاب الله نه مکر عذاب الله ایا په امن به شي د عذاب د نه به خوف کیږي نو نه به خوف کیږي د عذاب نه مگر قوم تاوانی تاوانی شې نو غږ د الله د نه يره نه کوي کته او تار قسمه ها دلائل کې نو نه يريږي اوله میادې ل ېسیونه لا ده آیا نه بیان شوی کسانو تا چېپ میلاس کې خری ممکنه را پهلاکتت دا ر نه که زمنګه خو غه شويبرو سړی د تازه په سبب دکوونهو داې بابانې او مور بروګومونږ پټ مداغې نو د لاس مو نهنی کوړه ناوری نهې دا حاصل دا کلی چېې بیایانومونږ پتابانې د حالاتو دا نه تاقی راغې وغې ت بیاغې په د نو دوی چې معنی نورې پاچا د نسبته دروغ کړي واره تمن قبل پخوام څنګه چې پخوام بیاو ته نسبت د دروغ کړي دا ادم بیاو درځو نو مخه هم تخزیب کړي نو سه ماګه سي کوي څنګه چې پخانو تخزیب کړي او مشرانو نو نوسیو بچي بچی سي په تخزیب کې دار روان دي او <سؤال> او ما وجنا کذالک هم دارنګي مور وی الله پلو د کافلا نو زده کوړلای نه او نو موږ موږ د پاره د زیاتوري خلکو سلو ز اغه لو ز بندګيري الله سره چکم لوس کړل او اغه لو زی پورا کو الله ستو رب وکوم از تاسو رب نعمتو خار ویلو بلا از موږ ربي یا چماو سره کم لوس کړو سوره تې ال کې تیر شو ای خمي ساه خلله همې ساه ل نه طول ک تابهله توپوننو لنا مادو لما سر او سره لو نو کړی ل توپوننو چې خاامغه باید و بې کتابړ د خلکو ته والله تکمونو زیاتو پوړه نه سورت المائده کی تیسویں لوذن مسلکړو یا ایہو الذین امنو اوف بلقو پورا کوي زمہ احکام وګورا چې کوم حرام دي نو حدا مرته وای حلال او تعالیلو وای معاشر صحیح کوي د حکومت دی نو وادیه غسته وي دا غي پورا کړو دا لولاین ہا هم ربانیونو ولا عبادن قولیم الاسما واکلیم الصوت لبے سماکانو یسنعن اغه پورا که کانونات نه نه نن کرن فالو اغه پورا که انکم لمشرکون اغه پورا حرام خورین حرام وتروا وای دالنګ ماشر خلاف که هر یو سکه میځما معطل کړي دېځما کم حکم پورا ک دې سره ما چې کمه وعده کړي وی نو هغه وعده دې پورا کړي زیادتو پکرنی دی پورا کری و ما وجدنا لی اکسر هم من آدینم او نموندو من د پارا د زیادتو پا لی خلکو من آدین سلوزو دبندگی رئی دبندگی چې چه کم لوز ما پوراو نلی دا آغا تولو نیم گره پاتی کا و این وجدنا اکسر هم لفاسقین ما چې کم کړی کری اتاسو آغا لوز تاسو پوره کر نو سرکت کهیر لکا من نو ندی پورا کری او یقینا امنو موږ زیاد د इनाम فاسقین زیاد هغه فاسق دی الله او زیاد د فاسقین ماته انکی دی د حکم نو د الله الله حکم نو ټول موتل کېری ثم با اسنا د دې ځای دی نه اوس 파غا مسله او بیان د توحید او پرد د شرک باندې واقعات بیان شو د دریو او د سلو ورو دو پینځو پران د دریو پیغمبرانو پردد شرک اعتقادي په یو پردد شرک پھیری او د شعیب علی السلام پردد شرک اعتقادي او پھیری دوالو باندې اوس اوله مساله سوا تسلی دي زین اوس په اوله مساله تفسیر سرات تسلی حضرت تورکې او پاغه واقعيات د حضرت موسی عليه السلام بیانې چوهره موسی عليه السلام رشتیا د ټاکالیف سره موغو او ګور د بادشاہ د شوروشوي او په پخپل خپل ملګری ولاړ لې ها نو چې د خپل ملګری سره مقابله کوي چا غستا داسترا شوې تاسو سره پاتې شوی او هغه مقابل شوم داغي مقابله بیا ډېره ګران ده ها شوم باسن بیاولې ګمنګه پزدین موسی عليه السلام خپل حکمونو باندې بیا نه پایتونو په حکمونو زمنګزه یاتونو کې زما حکمونونه بیاې فراون ته دغو به زیرانو ته غیزونه مکو پارې حکمونو باندې پو ګوره سررنګې شو انجام د فاد کو اونکو انجام سنګي ګوره دا تمب کې خو او بیا اوس تفصیل کوي مقصد دا دی چې سړی یو ځای د تولی کې چ لکه پښورتهلار چې دا شمالله راړه اورج چغړشی الکه کاروشو او بلالم سره میلاو شو دا چیز مازه په دې میلاو شو خداوله کارنور تفسیر غوړل چاله کسنګ لاړې د پېټرولو خو کلت دې د سینجی پتاګړا ته نسا وړو کوارو کوجو ختمنه پاده کې یو ګنټه ولاړو اوس نو چې بیا د شکی سرغن نو کلیو دې نوار دی کې مسکرېک شاوړې دلونه ونی وی نر صدا نو زومنګ دې بسې بیا را خلل کا کار نو کی بیا دا الکه صبر وک کنه وارو کنه الکه کار شو کنه وارو که صبر وک کار ور سوته وله بدل او چي الکه چې تاغه تفصیل نه نه صبر وک نو ځایږي کې بیا غاډي نو نو غار والتال کړو پي جام هړتالې صبا سبا دې خیر خير کړو نو بیا دا مثلا نو بیا نو نو بیا دا شنو دا کې د پیغمبره پوره ته کیسه ختمه وي به دروخ کلي د قران دی. اوول آیات کې ما موسی علیه السلام فرعون ته لګره او غو ظلم وکړ هغه متباب او خبره کې خو ځین کې تفسیر شروع کوي تفسیر غواري او نه غواري خدای وستا چرم خې له واجی عقیده چې چا اوله غلی سکار په سلالی وی لالم دالې غلی او کار په کار سکارو شو دا داستان بیان کوي خو بیان چنه په غریبه ګټه کوي پوه شو کله ته ته شروع کوي مایا وروټو به میکاوس کلا بیا مزا او کده ککاول ته مالې غلې ویکته وروټې لريلې غلې کته ما ته پوسټ لريلې بیا شروع کی دا فرعون خپل نوم ولیدو د پلانومې مصعبو او د نګنو می ریانو د ابراهیم علی سلام په زمانه کې چې فرعون به یمانه ریانو او چې د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کنفراونو هغه سونکو هغه ولیدو او فرعون هره غواڅته به وی چې هغه به د ملک سربرأو خدای هغه د نوم نو فرعون دغه خپل خپل نومونو لکه صدر پاکستان نو صدر هغه د ملک سربرائی خدای دا نوم نه نوی خپل پله نمیداره زماره کې ده لو د موسی علی السلام په زمانه کې چې فرعون هغه ولیدو او د پلانومي مصاح او د انکونومي ریانو هغه ابراهیم علی السلام چې پیغام تلید او داغه خزه د لا سچولو مخک ما واقعیا بیان کړو هغه فرعون داغه نوم سو ریانو ښه اوس تفصیل گئے او د مصر بادشاه ته به فرعون وي چې د مصر بادشاہ بجورشو ناغو فیرون وقال موسیٰ یا فیرون اوی موسیٰ علیہ السلام اے فیرون اوی موسیٰ علیہ السلام اے فیرون انی رسولو می رب برا تکسیل اے فیرون زاستاد امادت طرفات رب مغلوقات اوی اورست راضی چې موسی علیہ السلام هغه بچې کېدو تور شپو یې خېقنیوه او هغه زه ته حلاو ته حکم وکړو دیو زبا غزه ته لار شم او ربتی انا نارولما یا بت پوس دلاره وکم هغه نور لاہی او التجلال الله او ته حکم وکړو الافرون نو تو فرون تزا آ سرکه شکړه چې دا ځینته لوي خځه بچی پر خدای بیان کړي چداغه اي فروني رسول زاستازې ما درو مخلوقات حقيقن علال الله قول الله لحقيقن لازم دي علي په ما علا په ما نه علي سلام حقيقن لائق دي علي په ما دا هور په ما لائق ده جنب و همزه پالا الا لك مگر مناسب ده الله يا حقيقن لائقن پدې خبره حقيقن لائقن پدې خبره جنب و همزه پالا مگر مناسب ده الله يا حقيقن حديث همزه حقيقن حريصن زه حديث پدې خبره جنب و هم ما پالا مگر مناسب ده الله تا کې راتګ نعمت او استاپه دليل باني طرف طرف استا د ف مع ب اسرائله خوشککه ما سره ب اسرائیل فسل مع خوشککه دا نه چې فارس فار معیا ب اسرائیل ارسال په ماده د خوشکو سره واررسله شنال کاافریناته او م مریم کې بر ش خوشک ماشیطان په کاافانو. بارسل مایا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ورته ماته دے دا خپل قوم بنی اسرائیل پر دا چدو دا دین بیان کما دا دین او ته بیان کما مسله او ته بیان کما قال زکا غنی وله نی پر خد او ته خلک او سم نی پر دی طاریوان او عوام تا ته خلک قال انو فیرون کونت جے ته بیا کته تار دګړي په دلی روانه راځو که پای کتې د لښتي نو نا ګور ه شیخ القرآن الله دې پر رحمتونو لګي ما ماده مدرسو ته خطوتولېګل لولي مدرسې و طالبانو پکې دا کومه د تاریبان پر خودن نه ما یې یو ګنټه د قرآن درس دیته کومه او تاسو نورو مدرسیون له پیسې وړ او ز به خپله خرچ کوم خپله بهازم خو یو ګینټا ټیم به ماه را کوی د قرآ خیر د کاغ نه د جارت په ماسپخیم باې چېستاسو چوټ کېږي او دمی غ ان کاروکو نه دا شیمون شو کوورې ټو ان کار ک د مدرسو سووره د خورآ ده چې من سر ټیم ن شته دقران ده نرو کتابونه د اوس خو اګه ده بلای نه یو ها لس منټه یا شل منټه ټلې ورګه ده کدا یو پارچه د قران د اجر د پاړه دا ویفاق امتیاز نو کیچ راځي ګینه اول غو دې باید بایس بندی کړو ما وی یو کې تاسو موږ سره ټیم نشته نو ما زلال مرزان ته ماي مرزان کې درس کوم ذکر دیدم په جمعه تونو مالا خو جمعه کچا مالا زیرا نه ربیا یو منډیوا غټه نو هغه منډیوا لته میوي چې دا دالان به مالا صرف او فو له غخلاد د زیادت په ماسپخیم او د جمعي په یو ټیم لا او د دی چې سوره کلیزه با غادر کوم اېز ما خبره شروع یو خان په هغه منډی کې ولالو ما ته وې دا تو ته خداشه معلومی چې عالم ته فهمه دیانو شو کې ما زیاتو قران درس زپاره و چې مند یالوده <سؤال> وته قرآن ترڅ کې طالبان <سؤال> به عمل شي اپ و چې جمعهتونه او جمعهتونه کې ما خلک زین نه راکړي د جته به قرآن خې او خلک به ایمان شي قرآن خې مو خلک نه راکړي دې بس خو زنه خې مجزدا هم مسله جمعه دې زمو جمعه ترازه ما ټیک ده کومه سبل کل کې سٹامبانې و دې سشي چې ته و مانو باسي نو چې تا <سؤال> د نن کوو به وې وبا سم څنګه چې ما ته غودرس کاوه ما چې نه به مو خیر به وبا سم به غوټمات لیکل لا او دوی هم دا چې زباستا خوراک هم نکوه او بو هم د نسکم ته ځما ما چې نه ز پخوله خوخم ته خو مان راوړل پخوله خیر که ز شمه نه پک نه کوون ما چې نه ګور و ایزا کولا زمان ما دا کور دے خوش ما رو خیر دا الله کور دے خوش بس خو، لیکل دن استا پیسه کی چې چه سو ما درس نی ختم کرده ته ما نو بسی و ایزا خدا نو مالی کلواغسته دا تالیبانو خی ما تا پریخو دل دا مدرسو زکت آغا واقع دا مردان دا غا لاکره دی چرچوی رتو رباو دو چه دو زمان کم تالیبانو درس کې او ما سا کېدل که دل الهو هغه دې چې تاسو په راځي چې چار صدق یوسف ومردان کو هغه داسه باغې راتل نوزان سره باغې جده کدا سه وادم دې درس کوي نو هغه بزانس سره سه یو کس دو طالبان راوستي هغه باز چکر له لال شو طالبان چکریا ځګر دی کنه الکه درس ګورو داو هغه بدل چې درس به وری ده نو د خریف په بجه کدا مدرسه شروع شو مدرسه یا هغه طالبانو به استادانو ته وی دي او ارم دغه خسته قران خي وی مرا په کتابونو نپوي او جزاخه الکه د جادت کوروس با اته کسباغه تیار کړس یول به د صرف ترازو خودو بل به د نحوه بل به د منطق بل به د اصول بار خدای اته لس کسباغه تیار کړه پقل پل پل دا دای ترازو وکړه ایو ډیر لکن اې پته راځو نو لیکینولو رابل شي چې ما بچ در سروک و, و ما چې صبر وکړ خیر ده چې کمی تیراجی درس واوري رښتوب بیا اعتراض بتازو کوی چې په جواب درکو چې درس باغي واوري نو یو یو با چې راځي ما به پته وشي تیراجو نو ته به خوین مو تردا خوده پاغه دا کړه دازیدله نو چې کله واغه سرفی تیراجو کو ما باغي جوابو کو ما باخه مطمئن کته تا بیا مورته وی چې تا بددا سوال په سرخي مولا باندې وکي او بیا ببلې پیره کې دی جواب راوړي وی خجی نحوی وی به اعتراض او ما به جوابو کو نه به تم یو چې کم نه وی ته ته په نحوه کې اعتراض کړئ دا اعتراض لري پس پر دوستان نحوی باندې وکي دا نه کې اصول وباندي یو یو ورته راځي نو هغه حبل چې کله وځه خالی را شو الکه اعتراض هم کړیو او جی په کوم تاسو جوابونه وکړه خو جی یو اعتراض دې جواب پکارد په وجه دې یو اعتراض بچیا ستاسو ته ما باندې اعتراض نکې ګورا چې تا ما ته اعتراض هوځو چې پاغه باندې وکنه هغه من خمتمن او اوخه په آداب منګ لا هغه جواب راکړه او تاسو غوړم ماس پکې کانسل دې مراته وکړو جوابم نه راکې زه خو ستا قات نن منم زه به باقی دې د نه پزاغه درسته زم هغه وی چې هغه ملګری ناغي به نور کسان تیار کړه اېزای په دې نه به علاقه دې خو زمنګ نه منې تاسو شي نو هغه چې کوم نو هغه به نو اته نور تیار کړه نو شپه رس کسان شو اته غو شو د ما ملګری چې تر به خپل نور تیار کړه نو پوبل اپتا کي بشل شو نو پوبل اپتا کي چې بیا به تعدادو مرحبا جواب ور ما باندې به یو يو سوالو خو د تعدادو نو پوبل اپتا کي باغې نو ځاغيږي هغه خو جواب وکړو يو سوال دغه سوال بچیا به هم یې دې دې جواب وکړو جواب خداغه سره ونه او یا لکه تاسو م نه قزله نور تیارو اورېګه نو پوبل اپتا کي باغې لس نو تیار کونو سره زمات درس په لګ وخته اونیم شروع تاورا سیر دو سواتو نباو تا پلگ وقتی پا دیر تریکا ایسوال او دی اتراز سیک خسان خو بتا تا غیر نپره خودنا سیک خسان رات لر او اسم حر دیر دا کوشش که چوارو که من پی دا اتراز و کچه درس واری وارو که دا نو آغازینو که اترازون پا خپلا دفن خی یرا من پی دا نو دا اترازون و پا دیر سوالون و پا دیر تریکا بانی بتا لخ درس داس په دې نو چې درس کوره شو چې درس ما کاو نو خان لا خلقه راي خاله خلقه راي او یاب موږ سره خپل ویل کې آیاب د مولا وباسه به زه مو قرضه ختمه مولا برابر ما مخ مخبو درې دو ما ته به سویلې من شو ته خوشطام ویا دا ویا دا هغه ته زویلې شم کار کړی ماشالله مند کوي چې په تاسو کې ولانم خلک بو تو خان سي بړاغله خځه جمعه ته خلک و باسه نوزو به خلکو ته سمې ما شبې ته جمعه ته اوسه وو د جمعه نمودات و خان به وزره بیا به غفشه سې ونن نجو بنده مزه کو باغ ته کار کړو او اذا زکات علی خلکو زه نظر کا اذا زکات تا زمانه پاخلی کې لغستی لارا خلکو ته به داړي رو بیا ور مولا دی راځما نه و درس پور شو طلاب درسو کال یو کال کې ما یو ورځ چټینو وا کړې یو کال کې یو ورځ ما چا دې مليانو وای ماړه دې بلدې شیدا سا ساسان کار دې سره هفته کې دې د ورځې راځي دا دغه پیسې لګول او بیا یو زل دا سه باران اورېدو چې زله خپل کری پین پین نه ثوابي فورې ګاډي زما په دې جامو کې وځینو زروانو او چې ګاډي ته هوخه دې نو ټول آ ټول څوک هغه نوم شذما د جامودو وژل خو ما درس نو خضا کړې بیا بچو صبح د درې میاشتې ته جوړېانو ویرا چې و مولاده چټیبن نه کوي به نه په کیسه مراعاتو ته ستانه پیسې څه ته خبر نه کیږي اپ ځان نه دی یو کال کې ما یوه چټینه و خړې دا سه خلکو کار کړي دنیا کې ها چنه بغیر لالچابغیر کړې بغیر ولدا خو لیکي باسر نو داغه پروګرام کې باسر نو که کله دغه ختم شو سره خو بیا خو زړه اټله ما نو یو مولا پکاره ته تو خو زموږ مولا نو به مولا یو کس مقرر کو نو چاغه لغوند خوشو برابر شو مالداری ګاره نو به زما خلاف شروع کو او د صحابه بده شروع کو مودودی شو مړو او دا حالت دې خلکو بیا غوي موږ له بیا وکه به داسې خلک تیارې ده ورو هوی ما چې نه کیږي وې چې موږ تبہ دوره کې طالب ما دوتې کیساری مالا دا ورس تاس وکړ خیر لري خېل زم مجبور کړم چې هوی ما چې ګور ډېر کسان دی وې خې موږ با چې دې دیګونه باندې کوې ما چې ګورک دا په پیر علاقه کړي وې وظیفه دا هغه خپې مینه باندې ورکه یې خپې شوق باندې وې چې نه دي موږ ورکو کسان را جمع شو خو خلکو پکې د طالبان د نن سوو طالبان او نجور از دې کو پاخک نه بلل نه په دوي مورل بیا شرته ها پر شوی جوارو کې طالبان داګه سر ګرځې دې ما چې زه چوزو رازو سړیو داده بل ځای کال یاد پنځپیر کار دې بیا رالو ها په پنځپیر کې خپل درس دا ټوډېره الله دې په رحمتونو وریږي وې زمایا دو سه چنل بابا وې چې نه زمایا ټوډېږي به خامہ حادثه کې دا ورابکه خاجه مری مات چې خیر اب ته به کېخو توډیږي کې به یو ځل درس کې ها او چټانګي بلاجي طالبان وټانګو کیږي مری ټانګي مډا دېګه بیا د ما مونږ راځو وګورئ دې خرچو ته بيغمه شه نو چې اورندم به خرچ وکړم په راز بیا غبشه او جن دل بابا مال دا دې ګران کار دی دا الله پاک په خپل بندو بس کې اوسم ګوړه د پنځپیر خلک دوړه په خپل مېنی بزرګونو طالبانی <تصالك> په جماعتونو کې غیب شي او پاتې نه دي بیا ها اونې پنځه سواتري سوا هغه طالبان په یو جماعت کې هغه پاتې کیږي دا هغه د غوښې دایې د موجهې دایې د روټي تنظیم کولو سے کار روان دی ها نو بلکال ما بیا په پیغمبر کې دا درس وکړو بلکال کې ما پکڑاچې کوو کو بلکال ما پکوټه کوو په دې طریقه باندې کار نو چا جب او مای چې ماته پرې دې نه پرې غوډه په دې طریقې بچکم دې نو طالبان راځل او ما باغه مطمئن کول خدای هغه مینوونه الحمدلله مدرسو کې زمنګ داس خلک په نټ باندې و ما تړيږي زمنګ پرې دې نه خو 100 باندې منګ ساتنه سوالو چې کدا فارغ وو یاداسه بار وو او باقې ده نشو 100 درصد فارسمایا بنی اسرائیل قال فرعون کنتج تبعه فاتب عین کنتمن صادقین او فرعونم کتا را ذکر ا یو دلیل باندې راځو کپای کته درشت رو دلیلو خا نو فالقا ساو وی غردو نفلام سا جنل بابا شو کو چیو ته درس په توډیری کې وکا نن الحمدلله په توډیری کې چغری زخورا سرنه اگمینا دا غوی الله هغه شپه کې درسونو روان کړی فالقا ساو فیزا یا کور په کور درسې اب چا چن کسانو زو دا کور په کور دې فالقا ساو چکم چا کی منی اغه سیز الله داغه نا کارستونو قومونو کې دی غوالي یبه فالقا ساو فزاحیا سبان مبین نوې غردونو خپلامسا ناغان هغه والدہ کارا دلدا اجدهه یادای او سوره نمل لسم آیات وګوره التسو فیزاحیا حیه تسا ها شلم پارا سوره النمل آیات نمبر 17 فیزاہ حیات ناغان دانرے مارو تسا شمندے والے نرے مارو اودل تکی سبانم مبین وے سوره شلم آیات کِم سبانم مبین وے او پتوا او پنمل ک او ت سوئی فیزاہ حیات تسا نرے مارو چمندے والے نوما اغم سارا کلت خامال جوړي او کلت نری مال جوړيږي چې دا الله په تدابیر کې او الله ټریننګ ورکه توه او صورت او دی صورت کې دا په مقام د دشمن کېو رداغه امثال خامال جوړيږي صورت نمل ها صورت نمل کې ال تکي پ دربار ز الله کې الله ولټرينګ ور کوي تعلیم ور کوي تو هغه مو ته نه او په نمل کې حضرت او ته سووي صوبان اجدا وړاندې مار چې کمځه کې راځي نو دا په دربار ز الله کې او چې کم کې اجدا راځي نو دا په دربار د دشمن کې که الله <سؤال> ولړه ټریننګ ورکی چمسا گزار کا نو داغه نماز جوړ شو چمچمار الله ويمه یریگا او موساد خوستا ام صادق په ډول والا اواغه ام صاد چې دشمن په مخ کې گذار کی هغه سهر په مقابله کې چاګه کم سهر کړو داغه اجدها خامار جوړیږي پهش د ملکونو مخ کې وازئی سم نه ما دښمن په مخه واز اوس په تلګی را ميدان ته وَیزا یا سوبانو مبینا غانو دځهکارا او یکه ید اولاس باندې کاناو تخسبند پردکه تونکو قال الملؤ من قوم فرعون نو می مال دارو د دا قوم فرعون یقینا دا ها ما ها جادوګر دی پویا د موسی علی السلام و ملؤ و او سوره تی شعراء 34 نمبر التا فرعون وی دا جادوګر دی او دلته متبر وی او دا جادوګر دی نو شوارا کی چې مو فرعون وی نو اول فرعون وی الکه دا خو جادوګر دی نو اچ خو شاكين او واو جو جادوګر دی جادوګر دی ټولو چغې کوي خوشاثار ږی کنه چمچمار خوشاثار درته چای او جیدا دې دغه سده دغه سدینو وی دا لونبه فرعون ویلو او بیا ورسره دا غاغه متبر وی او وی متبرود قوم فرونا یقینند امو شعل اسلام خامخ اجازه ګرځې پویا غالي چوبا تاسو د خپل ملک خپل وطن نه د پسمون شورا کوي تاسو قالو وي دی وزیرانو ورته وي اځي واخه او جی مهلت ورکړه دلته واخه او ورته دلته چې سم شګورې تاسو ته ډېر مهلت ته تمام اور کدل اور در دل ستم مولور کا در خیر دے یا ارجوا ها ہو ها جیل کو 14 در دل در دل سوزی فول مقرر کا سخورا کول مقرر کا ستم مولور کا پوجی اگین سخودے صبری گنا وارسن فل مضاین او لګ پهکلو کې جمع کوونکې خلکو نه را تا هم تمه دررکي چې کله ترلار چې یا دا لکه روټیدلله کلی لو کلون چې د داغ روټیښړی د تاغه ته ویللی شي چا هغه روټی ره زما د مری ل ټیکو د س مې خرابه ده خو بهشي کو د من خپل روټی ده اوګه دا ته یره استاج بیا به را شم کل نه اوس خبره نه ده کله یو باندې او کله بل <سؤال> باندې چې دا خوراک او کې او دا پیزار واچی او دا کپڑے واچی چې تا ما یو سټه غستوخه په خپل خوا خوخه او به شي ګنه لیر شي چې کله ختم شي دا خو د خپل پروګرام دی خپل کار دی او به شي ننه ګوره دا غا تباکستو ګوره چې کم نقصان تا تاسره سبق کایو مسلې ته نقصان رسیږي دا غنه بشه ناله سبانه ورته کې وارسل فی المدایل حاشرین را ته وو کی تا تا پایو جادو کور پویا راز ساحران فرعون ته وی موږ له با ساحر وی کو شو مونږه جوړ نام او او یقینا ان تاسو بای لامین المقربین دې نې ز نا مقرب بای ما سره بناسي قال وی موسی عليه السلام ایمان تر کې یا تو ګردوا یا به شو مونږه د ګردون کو بیام ادب پکيو چادب پکيو نه لا ایمان نصیب کا ادب او چې به دوی نو هغه بیا اکثر هغه د تلاري اختیار کی بیا قال ان موسی عليه السلام ورغوي اداسے فلن مار کلا چا یو ورغوي سحرو ای الناس سحر کاږي پسترګو د خلکو نظر بندیو کا پسترګو واسترهبوما او ویرول د خلکو لرا ویرول د ساحرانو د خلکو لرا پخپل جادو دا اگر پل او راځد وغږلای په سیر لوی باندې په خپل خیال دغه یو چمنګډ لوی جادو وکه زکه اوه شله زار سیزون په میدان کې خور او یا هارسې وځه او یا زوې امساګانی او پاری نورو پاری پاری له او چې کله سېباني پاری او نور کله تېشي پاره ګر م شنوغه سې کیږي دغه نو هغه چې ووشه لځه سيزونه په یو ميدان کې خودی شوغه داسې خودیږي نو هغه دوی شیخ کړی دغه وی چې دا لوی سیر او جادو کړي قباله هغه ته خودته موسی عليه السلام له معجزې پته نه وکړه واهینا اللهایما حکم کو موسی عليه السلام ته چې ورته خپل امسه نګان دی امسه د موسی عليه السلام تلقف تیر کړو هغه سیر او جادو یا فكون چې دوی جوړ کړیو د ځان څنګه چې موسیٰ علیہ السلام امسا گزار کلا نو یا اغاوش لی زد سیزونه طول راک کل دی امسا یو غرب شو میدان بلکل خالی شو یا دویم قول داده چې آغای کم سحر او جادو کریو نو آغا سحر او جادوی تیراک کوا په خپل حال امسا پا دی شوا او رسائی پخپل حال بانے رسائی پا دی شوا لقب و چه بغیر د والونا اغشه تیر که لکه بودا سڑه ای که نا اوگا خونه نی اولواز اولا خطا یارک کره خیر بڑا بند که دا و که دشخون پر اونو ای که نا یا بعد ای خلط جمعی پشپدا حالت جوڑه ای فائضا ای یا تلقفو ما یافکون ما پسی یعوذر را را را پولیس را را را گو وی تا دی مولیانو بیزی تی که نا غیوی چلیز منگ ب د دې جمی په شپې الوت اناځي یو غلب ناركي وي خو یې <تصفح> خو یو مثال وکړی مولا خو زمي مکذا زم کار کوم زم غولو کومینه خیر ده کنه فایزایا فده له کومه وداسه کار کړ د جمی په شپه ته چې د هاشمي د یا بل غلب دوباز نه مخره کنه فایزایا تلقفو تیر کې شون په اونوي ا د جمی یا سلوختی یاد لړمي الوای ما يعفكون فواكاله کو ثابت شاک او ختم جا چې د کار کړو کمزور نکلی یو په دا مقام کې به پاتل پر است او ګرځي نو فلونی ان کمزوري په ورو ته سائران سجده کوي کی الله تعالی تشغې کړې امنا به رب العالمين منګي مانوړې پرد مخلوقات اربي موسی و هارون نو دای ولې دا ولا خدا کافیونه رب العالمین دا نمونه ولې واغ سره بدب موسی و حارون رب ربد موسی علیہ السلام ربد هارون علیہ السلام او ټیک د رب خو مخکمو خو کمنګ رب او پی جان دې ده نو د چا د موسی او د هارون علیہ السلام باندې ربو توراتو ارسو خو موږ ته خدا پته نه وا ها موږ ک علم وک او منځه الله او خدله شورو دې دو په وجبان دې اوسم موندوم وایو که مقصد او یادو نو داغ په وجه موږ تعالی قران توید خو ده له موږ وای غیرم دا یې هغه یې کی استاد چې څوک استاد یې کی د آیات نه خلاف راځي رب موسی و هارون زما پلان یې استاد قال شیخ ما یو زول تقریر کاو په کالو خان کې نو یو سره چت او خته ده د سره مها مخورو او کې د سې ما ته محام کا او پ پی پیل موړه که د باباګو مسله د وکړ ک نه دا ګوری در دغهسې ب را دی دی کې او تاتهېګولی محام کلې شپ د ټپک کهون د د باباغستې د دا ګوری ب د باې په لم دغېته را چ د پاسهه نوما کم د باباګا د بهغیر ب د مسله وکړه نو د به تواهیر نیم ما <تصف> <تصف> ازګر زبا با باغره مسالې د توحید مسالې داغه کومه مساله وایي باباګان اوس دا د توحید مسالې چې کینو دا دا مساله ما درې ګڼه تقریرو کو پردش شرک او پسباد د توحید باندې او داړي نمونه میواز شدی ګورې سنشي کولې دا زمواد ندي په علاقه کې نیو نیو بابا مشهورو اغه زمانه کې ما چټې خلک بوله تجدیدی موارد نه چما تقریر ختم کو لا اساله دا خوشو د چتنه سره ټوپک او د ما مخه تلاغه هاو پجړه شو ما ته وی معافيواله مولانا سړي اوستا پررباني ایمان رونه ما چتا پچا باندې ایمان رونه دی د کاروخانې او پررباني ایمان نه رونه ما د کاروخانې یا نوروب هداځه کم کمزوري دي چې دې د ټوپک د دز نه یریږي کدا اواز ما پر چاته کڑے دیز نه بته دی او تا هغه قص تین کو ما وی د ګورینم نه یری اوا خبره دی وکړه خو زما پر کړه دا خبره لا نه چنه دا پرسته د زونه کې غوره نو زما فی غاله ما اوستا پرباله زمین من وروما رب موسی و هارون چا چی قص کڑے وی نو الله دې غیرتی دی غیر بیا ها دا زمونکو او یمن نصیب شو رب موسی و حارونم. قال الفيرون امیانو دا خبره منلوا قال ویفیرون تاسو باندې دا خبره مکه دي یا زما تاسو تا تاسو خولامه اجازهت نه لري تاسو باندې دیلا اوس په تمه دیفیرون یعکی نن تاسو تدبیر دی چکه تاسو دیلا په خار کې زه پوشم دا موسی تاسو مشرد غ یو خلک خاصم زانه جدا جدا جونګری زار چې موږ دې جدا یو دې لپاره چې په ستا سره دې دا اخل دې زته پوه بشي پخپله سزا او صاحي ویتا سزا پېش کې کوم چې دا غو مال ګټیا کې ودري دا همغه کټو کوم داسونو تاسو او فیس تاسو بدل بیا واپس لري کوم تاسو ټول پساګو لکه جوړو کې قال امیدې به شکمنګي خپل ربته واپس کې دن کې سپور وادښت غسکا فاقز منتقاس توا حا کې بدای یا کې فاقز منتقاس سچے کے کا دنیا کے بہو او تو بند گنے زمنگ نہ مگردا چہ بھی مانوڑے پایا توں دخبرا کلا چنال دلائل مندا اسم د توحید دا مسلہ زمنگ نہ بدہ گڑی وے اے زمنگ ربا رات کی منبانی سبر او فاق کے منتابدا دنیا نہ منبوزی استابدار بل انتہار اوے متبرور قوم فرعون آیا پردت موسی قوم دا ہتے پادا چ فساد کی بزم کے او پریدی تعاللا وااله حتکه او تابیدار اسلام تعال مدرګا لري ګوره تعال مدرګا نمني او موسی او فرعونا تعال مدرګا نمني قال ان وی فرعون زرد یزبه اوج نم زامن ده ده آسان کارو کنه حاکم وقته فوج ګادر شه داغه پلاسو نو ارشه کولې چې ظاهيري وو خو چې الله یک نکې نو که ارشه پلاسي الله به ارشه مفلوج کړي دلته حکم کړي اگر چې بادشاه د فوج ارسو ورسره دي ګار خپدي بیا الله نو قادر کړ دا دویم زل حکم کړي لري قدرتینه مخکي الله مردار کړي بیا دیبه نه الله قادر کړی نه دي زرد یوزله قادر کړی او ځکه ډیر ظلم کړي نو پدې دی دویم زل حکم مانی الله بیا نو قادر کړی زردا منبووج وو زامن دره او پری بو مون خدا داغه ادب شو کول زامن بوله وجونو به خدا بوله پریدو جنکای او بشک من ته پاسره ده یوزور اوره من زورا ور زورا یو زورا ور څوک دی یوالا مخلوق زورا ور نه دی کتا سره ار صحیح خدا سره نه باله دا مفلوج کی عبادت هوار نه او <تصف> اوس امور مسلحات چداسه سختو کی او سړی گیر شی او مصیبتونه په دار را شی نو هغه او موسیٰ عليه السلام خپل قوم په امدا دوغړې په الله او صبر کوي په موسیبتونو بشک ازمکه خاص الله عز وجل په میرا اسکور کې دی را اچاله چقوږي د خپل بندګانو نه اواخري انجام ده د فارده تک لکیا صبر باندې او یقین ساته د الله په امداد الله به یوزل امداد کیدل خشق قشق متبا کی الله قالو نو قوم او زینا تکلیف را کړې شو مونتا اے موسی علیہ السلام مخکد لا ته استاد او فزاغنا چې تا را دګړی منتا دی فرعون ستا نه مخې موږ د اذیتونو لا رسول او ستا نه رسوم قالوی موسی علیہ السلام کدی به راځ تاسو هداګږي تاسو دشمن چاچ ظلم کړي اغل لا تبا کړي زادم الله نه پړي ووقتي طریقې سبا دې ظلمونه کوي ذاته به کوي پادشا الله د پخپل قهرونو سزا دې ما چې څوک کوي او ام خدایو لیکادو کوم چې ادا به د دشمنو سره تاسو او پاتې به کې تاسو له وطن کې تاسو په مخته زمکه به پاتې کی ازاجمان الله ختمه اي پایا نوران وګوري الله چې څنګه کار کوي تاسو خلاصات چا امتحان لري کر اوس بلې ابتلا په نیمتونوبانه او په تکالیفو ترکه ان نورو ما فرعونان فقسالو په کوم واجب دې مو باندې ما په قصاريانه روړې را اوسې عبادت باندې کېده مې وی کمی شېوي ها مغا چې یادو ساتي کله چلال دې ته خوشحالي یو خوشحالي وړانده نو قالو دې به وی لنه دا زمونږ حق دې موږ دې لایق یو زکه موږ دا موږ طاقتور یو زمون خانزانی دا پروګرام را باندې موږ له څو مخه لنیشت نه موږ دې لایق خالي ګوې دا زمونږ حق دې وإن تسبهم سیئا اكو له تکلیف نو یتَیرو بموسا بط پا دی بینولہ په موسی علیہ السلام او پا چا چدا غسر او ګوره کړه د موسی علیہ چې کومه نه دا غلې لیکن متدا مصیبتونه دی یا یتَیرو طیور اصل کې تایر اژتون کې در آراب دا, دا قیدهو کے به چه کند باغعی یوکار کاو نو آغعی با دجالین مارغ پاساو هر زمانه که نو چه مارغ با پاساو دجالین نو چه آغا مارغ با خی طرف تلا ری و یک کار می کی گی دجالین او که دجالین با کس طرف تلا ری و کار می نکی گی پا مارغان بے پانچ نیوو دخیو ده کس طرف دخیو ده, ده بری دارنگی چه کند با خی کار ری و منگ راییو کنو او چې کله بهڅ قالسای او تقریفونه ووي دا موسا چې د کوم مهم ته باید شوړو کی دا موسیبونهمانې را ځي الله خبرشي خلکو انما تو هم موسم وی چې کوم واحنه دا او دادي او دا حقپ او لما مدرسسی نه دي دا ختم غواړی دی نه دا کېږي نهنا کا مدرسې د خ د تاب الله ختم کې انما هم اندن الله یقینو صده د بعد پالې د د الله سره صدا در بده در اللہ سا لیکن جا در خلکونا نپوی گی چه دام مل چلی گی دام در دا دا حق پاروس و طلباء در مدارس و دواغانی دی حدیث که رازی طرز کونه بی زعفای کم تا رزق ملاوی نو دام دا دا دا کمزور و خلکو پا دواغانو پا عبادتون پا وجبانه دواغانی وارد آغی پا وجل اللہ آم ازاب قالوا ایدہ مها ماته نبی چرنا دا دتکړی دا موږ ته پدې په یو دلیل باندې نو زه سحر کوم لا پاګین موږ ستاسو پاره منو کې چې تا کله نه راشه موږ ته پېو موجه ز سحر کوم نو ګور موږ ستانه منو کومه ته څه دا سحر دې یو څول انکار شروع کړو چې انکار شروع کړو عذابونو ته ګوره فارسن علیه توفان راوړی موږ پدې باندې توفان ذوبو ازوبو بوي بو بو والجغادہ ملخان ارده ملخان ولقم لا کونی سپگی جاموکه پوبوکه خوراكونو کسپگی اردهغه به سپګوډا کو وزفاده چیندخان چې خوله به وزو چیندخ بو پوبوکه باخروکه بستروکه به چیندخان وې چې یو چندخ په چندخ کمرو کې او دا بورو کې لغه صفای کیږي نو چې بیا په اده چیندخ چیندخه او معتبر یو بادشاہ یو وزیر یو داغه په کمرو بستروکه گاډو کې دایي بل بل بیال بیال سلام نو بهداسه مصیبت ده ود ما ویني ار ده به وينه ونا آیات یوز عذاب به چلل نشو بلبرای ابله نشو بلبرای آیات دادلایل مفصلات بالبل مجذید موسی علیہ السلام دیوبل نجودا لازم کټو ګانو هو کوم مجرمانه الکدا چواکب جو غایبانی نو دی موسی علیہ دعا وغاره موږ دلته د خپل رب په سبب دای چواده وا دې کړی تاسو را او ګور ستاره په تاسو وا دې او یمغه له دعا او غاله الګه ته جزات زوړول وي نو دلارې کې کنه اوس مصیبت لريګه او کله ریکو تاسو موږ نه عذاب نموساد اسلام خو عذاب نشی لري کولې کله کې الله ستا په وجه یې نستاده دعا په وجه تا دعا وکړو ساو دعا په وجه الله زموږ نازاب لري کو موږ به خامخا یو څنکو لکه ستا په خبره او خامخا خوشبغومن تاسو لبني اسرائیل بیا به صداقوم خپل پرېدو خیره مثالی بوته بیانې را کله چې موږ بلل کو دا غېنا عذاب ته دغه نیټه پوری چته یې سېدون دی وای تا ناګانو دې ماته حکم نور الله ځ الله حکمونه چکه الله حته د سیدی دی نو الله به بیا عذابونه راوړي هر یو قوم هر یو چې په کوم مقصد هغه ملک والا قاعده شي او مقصد حاصل نشي نو الله به بیا عذابونه را لېږي وره ها زمون د ملصه حالت وګور عذابونه دي حفن تکمنه منو ملک عذاب شي او په کلمې د لا اله الا الله په کیشتره سننه نو پنتکم نامینوم نوم منګه بدل واغ زغینا الله دې بیا بدل غار کلمنګ دې لدا په دې اپ کې بشکته درو غلو پیاتون ز منګه او دې داغینا غافلین نه خبره په میاس خور کوم دا چای کمزوری کوي شو مشارک لرد پاغ اطراف د مشرق پوله ده مسر او مغرب او مغرب داغې ز من کې آی چ من خیره چولو پای کې د مصر د مغرب طرف pula او مشرقت طرف د مصر پای کې مون خیر اچول ما پا او مابا کډین انبياله مسالم راضي ګلو خیر الله په حق پروستو کیا کې چې لچاغه بیان کوي خپل غزینو کې خیر راضي کتاب کې خیر اچي حق پروستو خلکو کې خیر اچي او کورونو کې الله خیر اچي چې پای کې د دین کار کیږي او پروت جو مونږ د ابستا خیر ستا په پدې اسلامي په سبب د صبر ده او حلاک اغب انگلی جنوری با فیرون و قوم داو او اغب انگلی چده پی برا خطل اندر پایا گانی امو جا تباو برباز او یوب اللہ میرا خلاس کلو مخیوائی فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شيء تعالتهم من قبل وإياه أتهرقنا بما فعل السباء منا إله إلا فرناتك فوغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاقفر لنا وارحمنا وتخير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسناً وفي الله تدئلنا هدنا إلي قال ذاتي أصيب به من أشاء ورحمتي وسأكل شيء فسأكتبها للذين اتقونا ويأتونا الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون أجلنا سورة النبي الأمير يُذَادُ يُخَذِّمُ عَلَيْهِمْ قَبَائِسَ وَيَضَعُ عَلَيْهِمْ الأَغْلَالَ وَالأَغْلَالُ الَّتِي جَارَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَهُرُوا بِعَبْدِهِ وربنا يغنى رسول الله إلي جميع الذي لهم في السماوات والارض لا إلا هو يحيي ويميت فاعمن بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبعونه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امته يهدون بالحق وبه يعدلون وقد تعناه مسنت عشرة اسباطا امما واوحنا إلى موسى استسقه قومه ان يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 19 عينا قد علم كل الناس مشربهم وظللنا عليهم غماما ونزلنا عليهم من السماء ماء رزقناكم وما زلنا مناولاكم غنما وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة ودخلوا الباب السجن نغفر لكم خاطئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيلوا فارسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يزلمون وأسألهم من القرية التي كانت حاضنة البحر إذ يعظون في السبت إذ أتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعوا, يوم شرعوا ويوم لا يثبتون تأتيهم كذلك نبلوهم مما كانوا يبسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعزون القوما لله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ونعلهم يتقون فلما نصف أذكروا به أنجلنا الذين ينهون عن السور واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مما كانوا يبسقون. فما تو فما عن تو مع عنه كلهم تكون قرا دا خاسين وإث ع رب كل بسس عليه لا يوم القيامة مايسذااب ربك السير الغااب إنه غفور الررحم وقدواهم في الأود أما منهم مصالحنا منهم ت ذلك وبلهم بالحسنات والسيات الهم يرجون فخلب من بعد خلف ورس الكتاب يخذون عرضرضها الأدنا ويقولون سيوه فرار لناوية احتمااد مث يخذوه ألم يخذ عليه مسااق الكتاب أنلا يقول على الله للحقق وودرس والذين يمسقون بالكتاب وقاموا صلاة إنا لا نضيع أجل المسلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أنه واقع بهم خزوهم أتيناكم من قوة وازقوا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آد ومن ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أفسهم ونصبر بهم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهما فتهلكنا يا فعل المبطلون د دې ځای بل اطیان بل منگل 히브라이 موسی علیہ السلام مختلف منازل باندې تیر شوی او دا بل اطیان او بل مصیبت وجاولنا بنی اسرائیل البحر او تیر غمنګه بنی اسرائیل په دریا باندې را لای په حکمانی یا کوونه چناسو پترگاہونو چداید پارهو ناسو پترگاہونو یانه منجورانو په زیادا تو دربار باندې هغه سوک ناستي چاغه دا ریسوي منجوروي قالو نویدی ای موسی علیہ السلام پغی ناسو نووي او جو اج او موسی علیہ السلام مقرر کړم له یو مدرګار کماله مالیا لکه څنګه چې د دې لپاره دا, دا مدرګاراندی او دې پیناستي منګل مې او دا چې دا مدرګار جوړ کښې منځم په داسې منجوړی کو کنه رو ګورا سلوي کاله او ته چې ریوا او بیام لا شک یو او دې یو رد او اول مثلا ټیک شو اوس خلق سیکشه وته موسی عليه السلام غونديستی او دا غونډه بایان چې سلوي کاله او ته چې روا دا او لا له شک وې زمنګ دې باندې چې ته یو مدرګار جوړ ک چې موږ پیدا سم منجوڑی کو نه شو به ها او څه تا ته نو وي او تا وی خیر گزارا وی نو ته وی خېل دې گزاره کو بس اوسې مبیان نو نړۍ مسله بیان ک حدیث کې راځي نبی عليه السلام سويوزل کسان نوانو نو چې نبی عليه السلام دیجال لنا ذاتنوا کمال کفر ذاتنوا څه چې د کافرو د پارداس زینو خاص او غېره باندې اذن نومینګلم دا چې زینې جوړ کا دا مواجهه دا خلک سم شو خدای ګواهه کدا مسل لګ پړې دین او سم خلک په شرکیات کې دوبره واد دا مواجهه دا خواسه وي چې مونږ خوجو جو چې لګ تقریبا دا ژوند بیا باباګانو سره سر سره خدای ګواهه کستا خبر بیا مني ګاډي بیا غسدي سوکیو پیل لرواند سو یو دربال لرواند سوک حیول او جوخ راجب یا پته لګي اسه وای او یودادي پیغمبر نو چې پیغمبر واورې دا نوبيي عليه السلام او توبي الله اکبر تا سوسم په ان شو خو خیر دی موسی عليه السلام ته ویلو اجعل لنا الهن کماله وماله او تاسو بنوي چا بیا عليه السلام غند تقارير او بيانونه چاغي بيمانه په سم نو سم شوي نو زما صفه بیان سم شوي او به خیر ده دا اوس مکه او دا مکه او وخت دا خبره کوه که دا ټول سې واده دی ګویا کې چې ټول سې نه دی دا سه مثلا بده سر نه دا موه جو دا دی هغه سې کې بیا ولی ساميره سې نو څوک به کې الله پیدا کړه دا ناکاره خلک پکې پیدا کیږي کماله و ماليا قالو موسی عليه السلام به شکایتاسو یو قوم یې ان هغوی متبرم اوما به شکل اقفار هلاکی ځن کی هغهونه چې پکم دربار کی پیرخانه کی خلک ادا عبادتونه کوي اول دا چې کوم بوټي و داونه د د سوری په فایده نه حاصله پیغمبر پاک وایي دا غزې کی وبونس کې مستذل رسول الله صلی الله علیه وسلم بذل بذل شجره عبادت تاطا نبی علیہ السلام دا غاونې د لاندې ناس ته نه وکړي چې په کمځه کې یا دا غاونې یا غې صدخوا کې خلکو به عبادت کوي دا غسې زونه هغه تیګو باندې باندې کړي هغه ونه سړی د باندې کړي هغه چاټونه با اځنه بوبونس کوي دی یو له کده خپل سورې دی یو له کده زېره <تضحك> اول او ته باندې کین ډډبولګه نبی دی سلامو مستذل رسول الله صلی الله علیه وسلم بظل شجرۃ عبد تحت داغونه د لاندې ناسته نه وکړي چې سورې د لاندې چې داغونه عبادت کړي او تذر بار تدارش او خوراکي کې ان اولای متبرما او فیه وبادل ما کارو یملونا او خدمتون کړي چې د یکه عمل کوي او موسی علیہ السلام ایبیدالان الوتوم تاسوبن الله و ظالمان تاسوبن الله و الله نه بغیر بل الیشتا دچې دا چغې تاسو توامه او د الله غره تاسو مخلوقات باندې د وجو توحید نام کله چې اخلاص کړم تاسو د فیرونیاو نه اخلاص کړم وې او رسوب تاسوبد عذاب چلا له وې زامن تاسو پر خوذه نه به خدو تاسو په فیزاد کوم کما بیاض بقرہ کې کړو امتحانو تربدرم ساسو ناڑیلوی بلع ابتلا اللہ ویزا خیر دے چھگی دیواری موسیٰ علی صلات و السلام حرازہ لارشا یو زیو تیاد کلتا لارشا و دماؤ کا یومی آشتی رکا ووادنا موسیٰ وادکڑوما دی موسیٰ علی صلات و سلام دیر ششپو او پورکما اینا را پلسو اشارت دیتا را چتوخما پا دیر شلوے گرے وی خوستا اختیار بیا نورنو ما په خپل اختیار نس نو رسوا کړې په بیاشرین بیا ش دین پپله چې اختیار زماو به تل هما په شپدیر ژوندې نو پوره جو مې قاعده بنره ب بل قاعده د سره سلوې شپې با د خلق دین د دلیل نشي علي کړي د دلایل چې دین توحید د علم دې دلیل بیا دي سکره وقال موسیٰ علیہ السلام د کمی خبر بیان کرے ووی موسیٰ علیہ السلام پر رول آرون تا علیہ السلام تا اخلوف نفی قومی خلیفہ جرشتما زمان پر قوم کے وی سلاکہ وزما او مطابقی یاد الارد فساد کا انکو ولمہ جا آب موسیٰ ارکا نچلا موسیٰ علیہ السلام لیمی قاتنا دا پارا دا ملاقاز من خبر اوکی اغسر رب داگا انو قاروی زمار ربا و هغه ما تاسو ته ځو ګورم تاسو قال نیو یالله چره مانیش دنیا کې لکه ګوره دې زغرده هغه دې په چراغې ما چې کوم ځای غته خوده آرام د پاره روي وی چاله ها ته همته دې تلاله خو زمال دې شوق د تعوینه ما الله ته مانیش دې زکه په کو فن راځي پتا به یوزل مد راځي او چې پکم سیس فن راځي نو پاگه ما سوگا نیشی نیده ده موسا ده سلام سوال د لیدنو د ده اللہ و خود شوق ده وجه نا و چه کل یهود و ده سوال کرده نو پاگه عذاب راگه دی ځکه چې ده آگه سوال ده سو ده زدو ده اینات ده وجه نا او گوره اللہ و ده غرطا فینسته کرده مکانه ہو که تینگ پاده شده آگه پخپن مقامه ہو ده غرطا او برا خواه کرده که ده آگه پخپن حال پاده شده ما ببینی او کد آغر پا خپل حال پاتی نشه نو تمانی شیده ار کلا چه تجلیو کرا رب دا غل الجبل اغر یعنی خپل روشنائی الله اغر تا مخامه خپل نورانیتا نو چه دا اللہ نورانیتا اغر تا پلق شن و اغر زر زر شن جعلو دکان وگردو قلنا دکان زر زر اپره اد موسیٰ علیہ السلام بیوشا ارګداچ اوښکه راغې نو وی پاکه د تعالای الله د دینه پاکی چتا سوق دنیا کې نشې لیدې غټینګي ګیننو زمونږ بسلګه سره ټینګي شي توبو با باسم تا ائم ځاول د یقین کوونکونه ولی ماوس ایمان راوړو صفوري ما ایمان اوروله مکه هغه مومن دی پیغمبر دی ائم ځو اول د یقین کوونکونه په دې خبره چ دنیا کې تاسوګ نشیلې ده اول یقینی ایمان زم ما په دې خبر راغی چې دنیا کې تاسوګ نشیلې ده کلیدلې ما بلی ده پوه شئ قال اني الله ايمو صالح السلام ان خبر يا سلام ما غوړه کړې تعالی په خلکو به رسالات په پیغامات زم په خبرو زم ماستا ما ستای انتخاب کړې ده ما غوړه کړې الله وای ماستا انتخاب کړې ده تپوز در وافیزو نوو کاؤ در موضو دینا اغا رسال و مسال اتاوی صفقی لی کلی دی موضو السلام یو عظیم و گناہ کردوا عظیم و گناہ کم اکردوا فیراؤنی وجلی اغا اغاق فوقع زهو موسا قصد امنو بطور عدبی سکور کردوا جزارمت اولی ظلم کردوا بنی سائل دی وجلی دی اغا اغاق عطیم پورا شوی و اغیسر آغا مرشن ودای دای ظلم کړي نو عظیمه گناه کوي الله او اي ما ته غورا کوي په خلکو او نو واخلا کتاب جوړ حکومت دا 190 شرطه بدارو وکتمنالو فللوا الکليما ذللا فلواه تتخذوا تورات کی من كل شيء موعظه ار يوشه دو مردو دو, دو واذنسيات غورا كن کل مراد کلی عرفي دي خارغشه دو موږ د دل وازو دو و زاحته د فارادار یو شی نو نسایه حکم کوي خپل خامتا چا مډو کی به احسنیا په خوش تو اوامر او ځان بشکې د نواهیونه خیرسته حکمونه د قران منیو نواهیونه ځان بشکې لکه سوره تیم زمر کې بداشی 18 نمبر آیات فاش بشری بعد الذين يستمعون القول فیت تبییرونه اح نه نوتاب کې به دښستهو دهغېقرآنم نو د نوایو نه بزار نه بچکې نو بل پخیاسې که نه تاببی کېږې دښستهو اوواامو او ځان بچکې د نوای د تکم ز د اوغیم تاز انجام د فاسقانو د فاسقانو انجام الله اوې دنیا کې کله چا صرفو نايات ل تکب برونه ف په ساس رفو زرد وابل اومزو مدارک معنا کې س امنعوهم من فهم القران زرد منبکم دی خلق لرا د پوی د قران نه زبه په خپل کتاب نه پوی کومه سوق اګهزان جزان غټغنی پزمکه کې بغیر اګه بغیر د توید نه تکبر خښه لري چا چې تکبر کړي نو اغه لا په خپل کتاب نه دی پوی کړي ګوره ګورا مشرق سره گزاره کوي ها خګوره تکبر ها د علم سره گزارنه کوي ها لولو علما بو مشرکان بو کتابونو بو تیاز او تکبر پکینو او چې چا کې لوګو دې تکبر راغله نو دا سره بی علما هن دې پاتې شوی علم وې زستانه کړه تړه ما ها په اړیکو کې چې کم د خار جوړي او د موثبر ورو علم نه نه پاتې کیږي او نه پاتې شوی لا غرونو کې دا کې غرونو خالد به تکبر ساده خالي کی داغه د علماوم قدر کوي ته نه باورم قدر کوي نو دین پکې پاتې بغیر لا غزنونی مصری قول مدارک ذکر کوي پدیځه امزنونی مصری هغه سره یو چې امام شافی په تر دعا او اختلاغه ابل الله ایکرما قلوب البتالینا بمکنون حکمت القران انکار کوي الله چدا باطل پروست زړونه په قران باندې پویونکی د باطل پر زړونه په قران الله نسیراب کوي ابل الله ایکرما قلوب البتالینا بمکنون حکمت القران اغه ایله الله د قران مګره نو ها دیو جنا مشکلا سوار کې ته او ذکر کړی دی لیسمنه ملل می ته نبل حدیث نه دې زمانہ اوسو کو چې خوشوازی په قران باندې او دا مانا نه دا لیسمنه ملل می ته نبل قران نه دې زمانہ اوسو کو چې جانب به پروا نه کړ په قران چې درس علم دو قران او جانب به پروا نه او خلق کو تلاش سي سي الله کا وز غريبي موضوع کې مړېګم الله هداي پیغمبري زمانه نه زيو شفارش نو کوم مدارک ذکر کړی په تفسيره سوره یونس باندې من هداه للاسلام معلمه القران ثم شكل فا كتب الله الفقرا بين عين الى يلقوا چاغل الله هدايت نصیب کي علم دو قران لوړ کي په خلکو تزار محتاج محتاج کي آ چزا جزم او تبا کې ګم درلو نو دا غو دو سترګو په مسخه په په تنديب الله فقروني کې الای او ملکيات رقيامت او قیامت پورې الفقير ال الناس د خلکو ته محتاج دي هاي مله چتا له الله د قران سمندر درکړې دې نو دا حب کافيره کنه اولا م یک فهم ها اولا یک فهم انا انزرنا علیکل کتاب کنا کافی نو ویره و کوبینی دی اری قسم دلیل دی مندر او دی او کوبینی لارا سیده نیشی اگه لره لارب او کوبینی لارا کگا نیشی اگه لره لار کگی لار پسی خراوان دی سی لار دو قرآن اگه پسی نیشی چه دا لار ما تا اللہ سیده کرده ما تا ازده کرده دا ما تا خوزر دا اونی سم کنا زکا اللہ و دا اونی سا ف دا دی وجنا بیشکت درووی پایاتون رمون او دی درنا خبر او آگسا چه درووی پایاتون رمون پا ملاقات دا آخرت برباچی وی دیا مال دا غی سزا نی شور کو لی تا مگر دا عمل چه دی که دنیا کے وقتا خذا انیو قمد السلام من با دی د موسیٰ علیہ السلام نی من, من حلوی امام دا زیورات دا فیرونیانونا عجنن یوزخی جو سزا چه دا غیر پارو خواروازو چه موسیٰ علیه سلام لاره چه اللہ ارتوی لارشا آرام و کدمه و کسولد خیر دی نو دیل مقامل آشوا قوم لا او سامیری لا نو دی سو وقت ده زیورات غستیو نو چې زیوراتی تیه غستیو دی بس خوشحالیانیو نو ده بلی اسرائیرو نو چه سردی تی پس سوال بارنی زیورات غستیو چې منگی استعمال کو بیا بیدر کهو پدغه ټیم کې الله فرعونیان تباه کړه نو چې فرعونیان تباه شو راغی هغه مالو خو د بنی اسرائیلو سره پاتې شو کنا او خو تباه شو نو, تبا نو چاله ورکول بیا نو ساميري درال چې دې سره سو کو موسی عليه السلام کو تلو هغه زیت چې الله او ته تیر شو کنا او وعدنا موسی سلام سینه نو هغه وی چې دا خو د موسی عليه السلام دستراسه دا غو ملګره ساميري چيداه وي دي ساده سوقو بابا هانه ساميري بابا, وی وی بابا وی کی کی. او توي به دا و با گذر کي کندو کي نو هغه قاسم لال بيبا نه فيد مالي وي خا هغه ساده خلکو ګواري گزارو ساميري بابا پس خلکو لګوې شوټول لاغون کي بني اسرائيل باندې مشينه گزار کړې او ټول نو له شابه ميدان کې حاضر کي ها د خلکو له بیاخه چن نو ورځي کنا اوسم بازه خلکو داس شتا نو جغای گزار کو سمیر په حکمبال به بازو خلکو هغه ورو او دې سمیرز خې جوړ کو د اقا سونینا چې دې د فرعونانو ناسه دا کړو سونینز او پای کی بېمانه هټه رو تکړه سپرنګانه په کې اولو ګول امنیات یموی کرتبیموی موی په کې دا چې اولو ګول چې د شاد طرف نه سده پري خورو چې دا غې به هوا راتلله مس سپریګان هغې س ټکرا دا اوا په ز سپګان اوا هوابتې پخنی دا راغ سپریگان چې دن د به یو ب د هوا په زدم میلادو غې خو به اواز کو رواز بې پخنی ې د پوم اواز کا اوګوره مړه دا م ګار دی سامي و د موثان سلام نهله شوی دی ک د یو غرته ی او که نه بل غر کې ګوري لا جوړ کوم دله. دته په سچ دی دا شي وګوره د خپل له کار خرابيږي کله دا دی بې او ستا راځي چې وا ظالم ته داغه سره ناسنه وکړي دا داغه نه تورات نه ویلې شي تا دا ادم ته مو شو ورو کو نو قران داغي بیا رد دا نو وداي په کې आवाज زکه کاو چې د تبروک ا خاوره په کې چولوي ا وای د جبريل اسا د موسی سلام السلام اسنته د جبرئیل سره هغه نو پاس په پاسور واغور کئ سیمه کې بیا کې چا په خلیدو راځي نو چاغه مخ کې بیا باندې د موسی عليه السلام او پسې شو او دغه وا سامیدی سره جولو او هغه چکم زه کې د جبرئیل اسبخ پکې خدا نو غځيبه شین کېده نو دغه د خپو د لا دی غشین خور به راغسه او اغیر را جمع کرو او اغیر پا غسخی کیواشونا تبرو کنگ نو دا آواز بیزکا کهو دا خبر غلط اگر خدا کسیوی منگلت اگر که تپاسی تپاسی را اگر پاسی اگر پاسی لکی امنی عطیہ محرن الوجیس اول نسو جو دا کرے تفسیر دے اغاو ایدہ غلط اگر قرطبی ویدہ غلط اگر بحری محید دا باعات اندوسی ویدہ اسر خبره ده ده قرتيبيوي بحر محيد ابو عيال علوسيوي محاوروي ديمريتيا چې اسر خبره ده وا چې پای کیس پرنګال لوګولو نو چې ده شاده طرف له هوا راتلا پرنګانو سمسک ټکراوي دا اوا هوابه ده چې ده په خلی سړ وقتي باغې بسګاو اوا لکنن سبا چې په دې ګاډو کې لګېدېږينه موټرسایکل او کې ګاډو کې د پښوګانو आवाजونه له سبا بيغه اجازه دي اجازه یو د پرخي دي د سپی आवाजونه د پښوګانو आवाजونه نه بازه ده د تباروکا خارزه ټوله خسيبي غلطه منحلیم رسدنوا غوا تفاصيلو خر څه لیکلي امام خويلو کنه په بقره کې چې قیلہ بعضو یو واقعي ذکر کړي پرخي ده باز په رد کړي باز قیلہ څه ذکر ده علم یا رو آیا نو گوری دهی چه داسخیز خبر نشی کولی دهی سرا او نخیدهی تلار اونیو سیغیر مدرگار او دی ظالمان آن کلا چوخوزو رشد آسخی پلا سنو دا غی کی مخامہ دا غی وی داس تاسو مدرگار ده ور آو اولی دهی چه بیشک دی کمران دی موسیٰ علیہ السلام چرا غی پیغمبر آغاز خیر رواغست ده او داغه مخ ته داسه گزار کوي بې ایمان او داس تاسو مدراګار ریسړیا ها فجعلهم جزازا الا کبیر اللوم ابراهیم علی السلام د خپل قوم بو탄 زره زره کړ او لزک پري خو دې او د پاره د امتحان جديد د اخلاص کيوند دا راشه ولا چا کار کړي دا کار چا کړي تپوستو کې دی یو می یم دې د پري خو یې ځای تپوستو کې او موسی علیہ السلام روانه زاغی مکی گزار کوي داس تاسو په دې غاده چې کدا غره ائے دوه گنی وی چې هغه بناراجي به لا او زه به غاخه کزان په طلب کوم روزما به ډله جوړ شي او موسی علیہ السلام به یوازې پاتشي باځه خلک کای دا غسه کا خو الله غدا سه یوازې کی چله میساسی کی بیا به و نسوګو لاسمن نځي کې سو د خیالیم نه کې له کړه کرونا چ کلونادا غره و یو بل سب چوک میلا وېدنه لرنه الکه خیدا دي خیدا دي و ادمه واسکو شوندان مې تللیو خولم پټه کړو وا پوزو ودا سم نه میلا کوي کلاس میلاو شنو ګور تبا کېګي دا شالله بیا کړیو ور اوو نوم کل زلو کالونی وې دي کله هموونکو مونږه زما ربخه نوونکو مونږ تا څه هغه مګه شو مونږه تاوان یانو ار کلا چ واپس مو صلی الله چراغ د قوم د ښه عبادت یولینو خپاو ته او دسون شو ما ویژه بارام کوم لګ وښنو ما لګ وخت 13 شوهه سلوې خلذه او چې چلی نه پس راغله نو خلک یې په ساختاله پس خې په عبادت تختاله کله کوه د درس نه پرېږي هغه غو داغله بیا په دمو وخت کې هر کور بیا ګانې بجانې او دم څوریا او په کده قران د رسول نه دي او کدا باطی جنو ما اصل خاتم دی بیا الله دې زمونږ داسې زونه نه بندي چې کوم روان دي هادی د دوا کوي چې الله دا بنديږي بیا په ځګټم شو بیا د ځان ځان ته لګي بیره وخت په لوندول غالي قال ان وی به سما خلقتمونې من بعد پیدا کو تاسو مان رسل رسل زمانه و ځالمانو ډیر بده چې زلالم او تاسو مان رسل رسل خیدا پروګرام شروع کو آیات کوي تاسو ته حکم د خپل د دې عبادت کول دا خو تاسو تلوار په عذاب باندې کوي څوب چې ملحیات کې خلاف کې ګناونه کې نو دا سبب د سګرځي د عذاب الهي غوري ها والکللوا او کې خو دې ترتید تورات والکا بازه خدک معنا کې الکللوا گزارې کړې غوسو نو چې تورب تورات چې کوم تطوب باندې لیکلې شی او په لاس کې اور سلای نو هغه دازي گزار کې تا ها وصو و جلالین دا معنی کری جلالین دی بودی یعنی خوڑیر سلی کری کہ جلالین تا پیشکے نو آرہ خبر منگ دا سیوتی دا جلالین لمنو صحیح خبره منو انسان دے خطائی کی کدار چارنو را او کتو چاگا جلالین دے خیر دے مفسر دے منگو دیرہ خدا جلالین کی خدام دی کلی ری چې داوود عليه السلام پهוריה ځماین شویو دا ومني په تفسیر د سواد باندې وګورا التهدام په احزاب کې چې نبی عليه سلام په زينب باندې ماين شویو نو ځکه د انکاو سره بیا کول نو دا بیا مانی ای خلې خبرې لیکلې دي نو تبارك خبره داغه مانی او جلالین ها د لس مې صدې 911 کې وفاق ده سېوتی او د دین ام وقت که یو موررخ خیم چاغا د سنورمی سا دی موررخ دی مسودی دا کتاب دی مروو جزا و فی احبار منزحب سلو جلده که ری دا مسودی موررخ تاریخ کتاب دی اول جلی یو کم پنزستمه صفحه کری ری چه دردیل غسینہ دا د علی صلاة و سلام لاس او پیدا دا سه. چداغلاص اور پیدا لاچ داغلاص کې کمه تخته وی چې په تورات دی گلی شي او نغت پری ودی او غ مات شي رديدو غسیدو وږي دوه باز سړی کړ لکه زباغه دا چې آپ ډډ پری شی دي چې غوسه شي نو کلاس کې پیاله نو هغه د خلاصو نو په پیاده دا نه چاغه گذار کړې تورات څنګه که دی گذار کده چې زه غوسه ما غوسه هغه غوسه خود د شر په وجبانو او دی خوا چې کم بل نقصان کو نه د ډیو غسی د جه دغه لاس اوه پیدا مسود کللی دی, دی فر یدو او فر تا د یاددو موسا اوښ د موسی د السلام د سلام و سقته تن اله او هغهات تختې چې په تات دی کلی شوی د هغه پریوتتی نفن کا سرت نو هغه گزار شويزاری نه اللق په معه ده کې خودونو سره را او که القا پا معنه ده گزارو ده سر رازی نسولتی یوسف کی چه دری نوی کی رازی نوال تا بسه معنه کی دری نوی فعلقا لا وجیبی زوی آغا دی یوسف علیه صلات و سلام کمیس رولو او د یعقوب علیه صلات و سلام چه پلان ده پا مخده کو ونه گزار کمیس ده زوی والا ده خو بیده بیده اغوال کا کی خدا هغه کیسه د خپل نور په پلار د مها باندې چې هو پلار دا کې مست وګړه بوйга او دا وګړه والا ستازوي ستازوي ژوندۍ له زمنګارو دا له چې گزاره کړ دا یا و الکینا فی الارض رواسیا گزار کړې دې مونږ ورنوده برانا الله گزار کړې الکینا اېخې دی پس مکه کې ورونه ان تمیزه چې جره کورنوي پتاسو الکا په مانده کې خودونو سره ډیر ورځې نو کې قران کې راځي دا داننګي مسعودیم دا معنی کوي دا لږته یو اقا گزاریک تک وي دې بي دې بي کې وا سر د روغ خپل چې دا خې دا اثر په طرف د خپل ځان حاضرون له سلام سرونی چروره تاوري مسله سینده بیان کړي چې خل په شرکيات او اخته د عبادت کوي حال ان وی حون علیہ السلام اے جماعت مورزیا بشک قوم کمزور ہے کڑیو ما دارا او قریب دی چ وجہ دے ما دارا اشارت دیتا دا چزی وجہ ما دی وجہ مثلا بیان ولا نو ما تا مر گ نه یری گو پیغمبر دا مر گ یری نا قریب دی چزی وجہ دے نو وجہ دا چھ ماو او تا خ بیان کرے بیان میں الہ نہ پا تی جعادو او جعاد می زکا نکاو چه تا زما امیر وی تا ما تا حکم نو کرده او که در غصه پیزه بغیر د امیر ورغنه وی نزمه وجه نوی نزمه در غصه مرومه یو جعاد می او سنو نده کرده قریب آنچه زمان زی وجه نوی پا در جعاد پا مقنمه خود نکاو او مثلا می بیان کرده دا چه ده مرگ یری ده تا ما تا حکم پا جعاد نو کرده تا زمان ا نو مکو شالو ما زما دشمنان او ما ګرځو ما را سو قوم زالمانونه قال ان موسی علیہ السلام ازما رب بخنو کما زما روردا او دن کی منګل لا خپل رحمت کو ته رحم درهم کو ان ګنا مخه انسان غو سکیږي چې کنه یو قوم په شرک باندې وي په بدعاتو وي دا حالت ده ان الذين تغذرو ته او سختره ویرا مغتدیان به شرک او بدعت او کفر کوي او پاغا خپلم نه لذی صدا شرکیا او بدعات او کدا قوم اختره ان الذین اتخذوا الاله تخویب دنیاوی بشکا کسان چې وینوس خله زردی چوبل سیږي په خدای توبه زردی او بل سیگی دې ته غشاده نه او جلل په جندو دنیا کی اودارنګی سزا ورکوم دتو جوړو کوتا آ کسان چا مړو کو په توبه وکړه نه ایو مانی رو رو بیشکرمز دا پسدینا خامقا بخشش کنکی رو میربان ولم ما سکتان موسیل غزبو انکرنا چلارا دی موسیلی سلام نو گوسا آخ خو د خویو دی موسیلی سلام حضرت شیخ اللہ دی پیر رحمت نوری گی مولانا محمد تاہیر رحمه اللہ او یا ظلم نبی علیہ السلام خوب لی دا. جما حضرت خوب کیو نه دا سلام سره زوالو ما ها نوماوې چې زو قیامت قائم وې چې حضرت زی نوزو باد النبي عليه السلام لمنونی سما نوزو باغه پرزان پیوسخه م چې چېب د نوزو بو سره وانه نوزو په انتظارم پدې کې حضرت راغې د سرات پول سره ماته به سکه دی د ایماجز تا په انتظارو منو شیخ وې وې ما نبي عليه السلام دوی زستا په حالت ته وې ما جذزه زستا په انتظارومه بلدا چې زستا لمنونی سمه چې چته زینو زبا تاسو زما وې دي کې مازه حضرت سب لمنونی ولاو چې ما کتن صداعت نه پورې شوی و ما صداعت چې زه پورې شو ما موسی عليه السلام ولیدو صداعت 풀 سره ولاړ کورې والا او دې جلالی خو واجب او ربره را دا یې زوښوم بیا ادام و بشرات دی کله کرا یوسره وینی انبیاء علی مسلم وینی حق پرس وینی نیکار خیخ خبره اوتاو که دام و بشرات دي او اکثر دا زنانا چه سوره نیکا ملی. او دا دیر خوبون خیستاغی وینی علماء وینی حق پرس تا دندار خلق وینی قرآن وینی مجلسون دا دن وینی وکدالکا نزل زکو ویسلم ما سکتان مونسل غزبو عدکلہ <القلعا> چلاالاد موسی علیہ السلام نو غصه نووی غسه تختید تورات دک ما محمد ابن حنبل الله لیدله خوب پسوزله زلزله زلزله الله خوب کی دک داغه نه کمی زیاته و لس لکه حدیثه غت یادو او په او رحم او په لیک دای نسخه په ماناد لیکلو سره دک نسخه لیکل او په لیگ دای کی ہدایت دا او رحمتو د دا, دا کسانو چاغې د خپل رم نه یریږي او جاسیه کی بمراشی یو کم دیر شما یاد کی اناکنا نستنسخو منگلکو وختاره ورکه موسی علیه السلام د خلکو منا سبین رجلن او یا سڑی د پاره د ملال کا زمنګ بنی اسرائیل به حالت بسمه توبه شو باز موږ د ښې عبادت کړې نه کر رہے؟ تو بہو بس خو منگ با توبه علو باسو چې منگه پخپل و گوگون و وارو چه یقین راشی چه و یا استادتو با منظور شوا منگ تا با اللہ پخپل و یا پخپل و گوگون منگوارو ابوسیٰ علیه سلام و عزی نو دا قوم نه شپک شپک کسان منتخب کرو دا سو تبروی دولس دولس قبیلی بی. او چې د اری او نشپک شپک واقعی نسو جوری وی بارا چکو 72 نو او یا غې ایو شو ایوب پاک موسی علی السلام شو یو پاک داغه اورو شو ندبدوی دو نه او یا غې شو دا دونس کسان روان شو هغه زیتہ چې کم زیتہ موسی علی السلام ته الله حکم کړو چې لا موږ په توبه اله او په ژوند کې توبه د الله نه واره چاغې لالل ها توبه وکړه الله او ته در مافه اله مریواله باور دل نوزو صبح ورشه منګا لاله دلې نه دغه غی کارون انکه غو چې تاسو کوم مطالبه کړو حال شوکن نو موسی عليه السلام الله نشیلې دې او تاسو به وینئ نه من با نه زو چې منګا هغه نا په لووی نو هغه راغی الله عذاب ورکا غځی کی فالان ما غزه تورز فا هر کله چې ونیو دې د زلزله لاله په عذاب راوستېره را. نو په موسی سلام عذاب نو راغله ما وخت جواب وکوه په دی راغه قال ان وی او اختهول د مرشو مردار شو او یا کسان نو کس وی موسی عليه السلام ربا عاجزي کوي دا نه مرغوارې یې زما ربا کس اخوغه شی وي تباله کړی وي د نړۍ په را ذلیل تنګ شی وي چې الله دا په هر ما ماته مصیبت رسیږي د دې کتاب لکله چې دا سلام شم نو به خلک سوید دې قوم چتا زمنګ مشرا مطلب د زړه ټوله ملکونه موږ له لااله ندا خور لري ګران کار ده وایا او مالا آیا حلاکه موږ له پاس باندې شي کوي به خوب زمنګ نه ده د حلاکت مگر امتحانستا گمراه کې په امتحانه سوچ خوږیستا مردو گمراهی په لګې نمري بې ایمانه اولار کې هغه چا ته خوږیستا ته زمنګ موامني بخنه او کوم طوڑا موږ موږ او تېغورا د بشش کوونکو او مقرر کے منگرہ پ دی دنیا کی حسنہ توفیق او پخیر کا جدنے کو انہ ہوہ بہ ش منگرہ گرے لے کتاتا اللہ ت تہ گرنو ت ت بھیو۔ یہہو ہ یوہو ذک وئی چاغی راہ گریدلی والہ ت کای اذاب زما رسوم دی لہ چہ چو غجی زما اور رحم زما ردلےے ایو شتا رحمت میں عریو شطر لے فسہک تو بہ۔ خو بیا بازی غلط کارو نو کینو آغا رحمت در ما واپس شی بیانو پس اکتو بو آلیلزی نظر ده مقرر بکم در رحمت کسانو لرا چه زان بشکی دی گونا رو گور آغا پی خواست کم اما آغا متخیان آور که زکاة زکاة درن پاکواره خو زکاة په دویم کال په مدینه مروره که پرشیو او دا صورت د صورت دا صورت دا صورت مکم و کرداما کرا غلی آوکو لا زکاة نو فرش شوی زکاة نمورا پاکوالی دا زلو او چور کئی پاکی زلو راولی زلو پاک ساتا رو را شرک نه دا غلط و زدون نا آگا سان چاگه پایاتون نو یقین کئی آگا سان چا تابیقی دا پیغمبر ها. آن نبی رسول لگل شوی آن نبی خبرون که علمی چاگر پاک بازا غوړه رسول او نبی کې فرق څه دی ا رسول نبوته او رسول د پیغمبر ذاتی صفت هغه نبی وي او رسول تعالی وی چې په ډوټه د پیغمبري باندې ولګي خو شه په ډوټه د پیغمبري باندې ولګینو علاوه ته بیا رسول وي هر پیغمبر څخه پیغمبر به شي نو هغه پیغمبر یو زکه عيسالي سلام وجعلني ها نبي الله اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا مور په ګډه کې ما چې پیغمبر و ما زال دا مور په ګډه کې پیغمبر پیدا کوي ما وجعلني چې د مازی د ور ر رسول نور د زوی چې پیدا شوه هغه پختونی هونشي او د جولا زو چې پیدا شوه هغه جولای د انبياله محمد سلام پیدا چې پیدایسه دغه پیغمبرانو وا چې کوم به اخلاق او بدمل او کینانه واسم زندغه له سمن اعلی که د قران او رسولو او تبعاله وی چې په رسالت په منصب باندې کینی لکه سلیمان علیہ السلام په منصب د پلار ناستو نو رسول او نبی نو لري زمون خو نو لري یاد نه ک په منصب باندې ناستو حضرت سلیمان علیہ السلام په منصب د پلار داوود علیہ السلام باندې ناستو ده فر التميذ کی ابو شکور سالمی کړي له سبا سلوړو یا ک هغه انبيای مخک د واهنا انبيای انل قبل الوحی کانوا انبيای انبیاء مکه ته وه او رسول تعالی وی چې په دیوټه د پیغمبرۍ باندې وله گی الله او ته پیغمبري ورکی کتابولو ورکی ذکر رسولان خاص دي چن کسان دي او انبیاء صد پاسه یو لاکھ سه سلی دي زره کمو به انبیاء دي او رسولان صد پاسه درې سو خو چا دی هر نبی او رسول النبی او انبیاء علیہ السلام رسول غاسم رسول نے انبیاء علیہ السلام دولو دلو گناہوں پاک دی اغېنه ګنا نه کیږي وردا نسبت پیر بابا پووهه صفه کې لیکلي دي په خپل کتاب کې نبی لا نسبت کبیره بو دان کفر بو دان پیغمبر تا نسبت دلو ګنا کو دا کفر دی پیغمبر تبد گوناه نسبت نکيږي نکافر بشيغا ديو جنا قاضي ثنا الله باندې پر تري کړي مانا بود د منو کې چې چې پیغمبر وخت وخت نه دي مبارک د پیغمبر پاک کاغه ته وختو ګوټه کافر شه ولی زکه چې د په لیکه د پیغمبر سرهغه سپقواد راغې تحقيره ګوټه نو تا خندې نوچ بیا غیته سبب کې چې لوی کلی یې دا او نقصان یې کړې دی په منسبه د پیغمبرې کې نقصان کړې دی جذبه په کې د جاهریت او سجده فرشتو ته کړې وا میوه خوللې وا نقصان شیطان خبره منلې وا او فرعون و هه تو وایو نو د پيربا په کول باندې دا خلک سر ګرځي نو ا نل ام بیال مسالم پاک مخلوق ها پاک مخلوق ا صحابو گنا گنا کړي وو پاک کړي دي او ام بیا ګناونه نه دي کړي چې پیدا شوم پاک او پاک وو پاک ثري دنیا دا صحابو ټیک نوښاو نه کړي وو نا پويوا شرکيات یې کړي ار سي کړي دي خو چاغي یو زل توبه وکړي دا بس سورتي مجادله اخر کې راځي کنه ما <مازا> داږي زړه صاف کړو او وقت تب في قلوبهم الايمان ما داغي پولونو کې ما لیکل او لیکل الا راضی چې یو شی صاف شي په خوا به دا تختې خلکو صفاء کړو او وينځلې میټي به پیدا خیره دا اس بیا نوته کې خور مخ په دا نو چې صاحبونه بیا په موږ لیکل کور د صحابه زړه الله صاف کړی دی د ګندونو نه نوزه که پی بیا لیکل دی ایمان کلی لیکا صفائی لیکن ما کسا واری؟ صفائی واری یو خط دیرتا په خط کسنگ خط ارمان دی من دلاشی نا انا چطا کپی صافی کاغذ صافی نتپایی کی بیا لیکن که د احابو زلون الله صاف کلی د ارکس منقصانون نا کتب فی قلوب هیمون ایمان داغی پرونو کی ما ایمان لیکلی ریوی ها راغي پاک شوی د دنیا نه پاک تر رزقا لقد عف الله رضى الله دا قران بیا داغه باره کې فتوی کوي ا رسول النبی زکه چان بیا او صحابه تا بند نام د دین کې رسپره و ا پیغمبر چې دې مونږ دې غل لا مکتوبن لیکل شوی دی صدا تورات کینجل کې حکم پکې پیغمبر دې تا بن معروف باندې پني کلو یعنی هغه توحید و ینهو عمن منکر او منکی بدیل را د نارواونه منکر ه ناروا د منکو ندی منکور آشه چه ه یو کسې کې پیغمبر نې کړې خلک کې کوي او ثواب او ثوی لیک بدعات او حلالي بدیل پاک سې زونه او حرامي با فړې بانی فړې سې زونه پلی دغه بولم پلی دی کنه وله چې سره یو دسماتې تزي نو کوم دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الله ز پناه والم پتا سره د مو ذکرنه چې شیطانان و یو کوم نسوی شیطانان الله ما دا رینه بچکا چې دسماتې زيت تزي نو خبوس واله لوي بوله اخبوس دی کواله بولکه کو لوي بولکه دا او ويحرم عليهم الخبائث هو ويحرم حرامای په دې باندې پالیسی جوړه دا صورت د دریم یاد سلوورم کال د نبوت صورت ده نو الله حکم کړي چې بولسی دا خبائث دي د دنیازان بچکه او باز خلک وي چوغورا اګه چرنیل چې راغلی په مدینه منوره کې او د مدینی ابو حوا پاغه سیدان له نبی عليه السلام ته وی حضرت موږ د مدینی ابو اوا سیدان له پکړی خرانل چې خرو نو پرسیګو جړیږي خټه خرابین نبی عليه السلام ارتوی د مدینی نه بهر او دوه خانونه اوس کوي او خړی بس هغه تاسو د اخیری داغه سکل نو چې هغه بار لار د مدنی منورینه ساراګانو کوخان خورسلو نو فشریبو من البانه هاوابواله ها. نو هغه تی امتیاز مشکلی او هغه تی بو نو دا ګنا ده پیغمبر واجده امتیاز سکي پیغمبر پاک حکم هغه ته په تعمیم کړو چلار شي چدا پخکړي در باندې خن ناراضي سادوی در سره دی وخان زم دی نه بهارو زئیه وخارسم تاسو سره وای واخوله کوي نو دوخانو خان نو وخرای اوسکای خوکه می په تایمیم کړی لري نو چې کم شی جایز دي نو هغه اوسکا وخرہ دا لکه ته نو سټیو خوشحال او متیاذی پاسو لا ا ده لکه زوی ما یو سره وی دی ویجی ما د ترکاری خللا زم ما زیړی بيماری دا مسادی خې نه دی ځم فکر مکو زم ما مي خلنګدا ک سخوريو ک سس کې دا تو وای سده خوخره کوټ خوره غړی خوره پای خوره ماسته خوره ها او کنا ل سیس کې شومليس کې پیس کې ها تی خو دا نه چې متیاز کې کنا او سده دا یته لوزو هوګه بغا د بتعمیب او کمچ کم شی رواي نوغه او خورا اوسکا دما مه خلنګر ته چې خو لري اوس کې دا نه چې میګه ملنګا دا سټي مولا و خړه او میتیازه مولا اوس کا ها نو ویګور نبی عليه السلام اباځي کنه هغه میتیازه روا کوي هغه د مقلد هوید بول مالایو کړه بايو کړه مجازي واسکه مړه فرق ده دې چیندوان دې میتیازو غواګانو غسکی ها او دې دار څرګسکی دا حالت د هغه سبب دو غواغ اسکی ده متیاده او ده غواغ متیاده ده پده نتونو که مخیر ده, ده. غواغ متیاده تخلی نوولی شون دانا وغس کی آده و یه را ده زناورو متیاده پیغمبر حکم کرده ده کنه بول ما یو کرو نحمهو دا, دا جایز یو حدا بخاری که دا حدیث عطز رازی عطز بخاری که دا حدیث رازی دو عنیینو دا واقعا خداوار ده جواب یعو دا جواب دے چتے دا جایز دی نو دا سورت عراف دا سلورم یاد درین کال د نبوت سورت دے نبی علیہ سلام درین کال شویو او پا سلورم کال د پیغمبرې روانو جو سورت عراف راگلیو او واقع دا عرنینو پا مدینم و نورا کی پشپگم کال شوی دے جلتا سوچو پا شپکم په پا مدینه مو کې دغه داغ عرنیین را گلیو پیغمبری پاک تیویلیو نمائی دا مدینه ابو آواء خانه نا جی نو شپینزه کالا پا مدینه که تیرشیو شپک کالا او سلور او دیال اس کالا نبی علیہ السلام پا کم دیکی تیر کلیو پا با کمو کرداما که نو دریت دال لیکی سلور کالا سدہ پا سلورم کالا گلیو نو نه کالا داشو دما که د دې آیا د دې سورته پس نه حقاله پیغمبر پاک په مکه کې تیر کړیو شپق کاله نبی عليه السلام په مدینه منوره کې تیر کړه پشپغم کاله دا واقعیا شوی و نو د دې سورته نه او پیغمبر پاک شو کاله تیر کړی شپال اس کاله نو شپال اس کاله حکم الله کړو چې يحرم من الخبائث چې دا حرام دي پلتی پلتی او د نیونو واقعا پښپغم کال چې د هجرت وشو نا وک بیا پیغمبر را وکړ پیغمبر بیا دا وکړي چې خیر دی نه نه دا خبره غلطه ده ګوره اصل حدیث په بخاری کې چې راځي په اول جلد 423 صفه د معلا ابن یاثد روایت ده اصل روایت ده په اصل روایت کې دانش دا چې تاسو بولو سکي نبی علي سلام حکم کړی دی چې تاسو بهر لاشي او دوخان نه اوس کوي فشربو اوس کوي حکم عام دی نو دل چې الفجاو لال الفجاولال فشربو صغت مازيد هغه صغت امر نه دا فشربو من ابوالا والباليا نو باز خلق تجړکل فشربو پیغمبر حکم کړ نه د یو روایت نه علاوه د نورو روایتونو کې زیادت د روایت راغله دا د ځاتې ری بیا اصل راوی روایت کې د معالم ریاست پر روایت 200 423 صفه پلمبی جل کې راغله د نبی علی سلام حکم به تامیم کړي عام چ فشره بو داغنه اس ک حکم عام کړي نو دای بار شوبته دا نو فشریبو من ابوالیا و البانیا نو دې شلال نوې نبی اسلام مو ته حکم دوه خانو په بارک کړي چې اوس کایته د امتیاز موله اوس کله او پېمو له اوس کله حکم پیغمبر پاک په پا متیازو نه دی کړی تاسو اوس کړي ځکه شپال اسکا له پیغمبر پاک ته حکم په حرمت د امتیاز راغلو چې وحذر عليهم من خبائس خبائس حرام دي حرام دي او مدینه منوره کې بیا غره واکړو چې دا خیر دی اوس کړي پوښی کله یو دا یو خود و قرآن سره او د نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کرے یا ایوہر نبی لیمتو حرم ما حل الله ولی حرامی اغشی اللہ ہاں بن کری دیا اغشی اللہ روا کری سار نبی علیہ السلام ستا اختیار نیجا زیانا حرام و حلال جو رے نو یو جنو کوئی حرمت راگلے دی دا حلت دا خبائش راگلے دے دا حلت دا خبائش راگلے ما تو خایا کو حرمت نو دا دعاء به مونږ غوډو وایو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او خبائث الله حرام کړی دي نو باز ال ها وایه د کذا میچاز روا دی واسکې مړا سټو مو او حرام ویلی دی او حرام, دی. حرام دی بی كتب بخاری دیواد پیش کې مونږ تا ته یوځه معلوم دی مونږ ته اته زه بخاری کې دا راته معلوم دي په اصل روایت د معالم نه اصل چا کم روایت دی چار سو تئی صفا پر نمبیجل کے پاس ایک نبی علیہ السلام حکم تعمیم کرے فشربو اس کے نو دے چلال نو دے دی, دی متیاز اس کے لے پیغمبر دی متیاز خکمہ ندے کرے اور چنور روایتونوں کے دا الفاظ دا زیادت راجی نو دا دا نو اسرے دا زیادت دے اور فقہ کم دا زیادت راجی کلا, کلا دا, دا, دا اصل روات کی نشتہ وو هرې معلممل خبر جه دغا نو سر والغلاله ل قان اړ او ل د کوې نه بوجونه او توکوونه چې ببانې څخت څخ بجوونه ګوره او مکې چې کله به کاپړ گاننده شوه نه پهزو به نه سفا کې ده په کینچه بکټ کووره پار دی کېمونونه کې د به غیر د جوماتونونه پوشي سلوورې سر د کااتو سه الله سان وا وکه. لسمه چې نو بګی یو چوبګی نو شلما انسان دا رنګه کپڑے وینځه صفا کېږي موس په کوا فرض کې موسکی کې چې صافي خو بهتر کم دے دې جمعه ته او کسان چې مان روړبی په پیغمبر و عزرو او تاییدو کې پیغمبر ایمدادو کې پیغمبر او تابع شو د رنا هغه چې دالې کې وو د پیغمبر سره پیغمبر سره کمل نارغله و قران خدای که سان ومن مفرون دا دې کامیاب دا دې کامیاب کامیاب چکورم دا خړ دې اوس بیا اس باد رسالت واه خلکو به شک از استاد خدا الله ام تاسو ټول دا الله شغل اختیار دې بڑا وخت دا نشره بل حاجت پور کولو والا به دې الله له جند کول عمر کول کی ایمان وړي الله پیران بر خبره انکه چ خلق خبر ایوا علومی اگر پاک با ال د ده پیغمبر نه نسبت پو امی سروله اوکو زمان استاد پارا امیوالی صفت ده بده وی ده ملا امیلی او د پیغمبر پاک ده پارا امیوالی تا صفت ده ده خوالی صفت ده وی که پیغمبر پاک امی نوه نو بیا با کافر ویری بی چه ده لیکل نلیکن کولیشو ملو خط کتابت یادو الله و صورتی عنکه بوت کې او ماکووم ته نو تهته خود بیا مینی کا چې تا پخی س باندې لیکل کوې نه تا یک نه تا بیان نه شو بغیر زما کتاب درادو را دو نه مخکې کلی کللو با د کولی شوي د بیا به خل نه مله یو تکلو ځانه بیا دا کاونه جوړو لیک به کولو خبر نه نو دا هغه د پااره خصې پ او زم ما استاد په اميواله صفته خبره یو دویم دا ال امي منسوب بسو ام څنګه چې د مون یو ماشوم پیدا شي او هغه د ګنا نه پاکي نو پیغمبر ته دا سپاكي لکه چې د مون ماشوم پیدا شي او پاکه نو ځکه نسبت ام یو کو ا په پیغمبر ځای یقین کوي په الله په حکمونو ده الله او تا بیداري وګي داغو وقت تابعو هو تابع شريفه پیغمبر حکم وکړي لعلكم تهتدون خامغه تاسو بلارومم اي اوباده کوم نو موسی عليه السلام له یو ټولګي او چې بیان وکي پاک او په دې حق باندې فیصله کوي وقت وانا مو تقسیم کړی موږ د لا دوه ستبره دوه قومونه اسباتن تبره اممن ټولګي اعدادوس ول زکه چدا د يعقوب عليه السلام سودامونو دولسه سو مکه دا بیان مونږه کړو او ما حکم کړی موسی عليه السلام ته طلب دوو کو دا, دو بوکو دا قوم دا چې وا پام صاحب په باندې کان نه وی وا لو روان شي دا غي نه فم بجست روانو شو شي دا غي نه دوله چني دلته ام او سوره تې بقره کې ویلو فن فجرته نو الته مقام زمیتونو او نعمت نیمت علي چې ډيري بيږي او دلته ابتدایي حالت ته اول نن مشو غټه تاکي پوجا هر یو د لا پزې دوه سکو قرباني وي مون ها وزل نه اسوري کړم پرې باندې واریز او راوړې مون پرې باندې پیدا کړم دله منو سره خو لو خوریب د پاکوا نه چې در کړم تاسو جاتنه کړي مون باندې لیکندې په خپل ځان جاته کې ګناه نه پوجا یاد کا چې ویل شو دی تاسو سیګي پرې کېږي خو نه نه کم دی چې خوږه جستاسو او وای حته ته ساسو تاسو ګناونه پاوي مافي کومه کلمه لا چې د انسان د مافي ذریعہ ګرځي د ګناونو هغه کلمه د توحید دا رد د شرک دی او دليله د یاسین چې وګوره صاحب یاسین چې کلمه د توحید او د شرک را دی وګور نو کوم خالاله قیلذخلل جنة جنتا اا خپل وی الله ما ته ګناهونه معاف کړو قال یا لتقومی یا لمونه بما اغفر لی ربی لغا تا غنا معفو یوه د کلمې توحید په وجبانې غنور امر خداګا نو زکه وې او دنه یې دروازې د جمعه تا پتا به داري باندې مافي وکوم تاسو د ګناو نو تاسو زه دې زیاد وکوم اجرت مواییدینو نو بدل کها کسانو چې ظلمی کړو د یو وینا غیر داغه نه د دې ډیر مانی من بکارا کې کړی غدا انا چویلې شروه د یتا د شو چې کلمه د تو سبحان الله الحمدلله وای دی به حنتتن فی شیرا موږ لغنم وربشه اوس موږ لولا ها فارساله له اوس موږ لترولا فارساله له زمینه سمای ها په اونځا یوکا ته پوسو کووله کستاوزه کیږي پهنا یوکا روانو بوډه ته چا پټکړه درځرا له ترولا او دترولو غره کړي د زړه د اترولا فارسل الله علیه وسلم د اترولا فارسل الله هم زمینه سمای الله د خیر کینو په لینونو کې ولاله چې دا لینونه ختم شول نبی ابا سيږي فارسل الله څوک تخله له لین کول دي جو ډیره خلاص کړي دغه شه غریب چې وینو فارسل الله هم زمینه سمای ومکان یې نيمونه نو دا ورګوم په دې په سبب دای شو دي ظالمان الله یې ما په عذاب راوړي ځالمانو نو په ظالمه عذاب راضي یا ساتي ظالم الله نه پرې دي الله د ظالمان په خپل قهرونو شي چا غزونه موځياته کوي وس اللهم ان القريه التي كانت حاضره البحر او ته په ځکه ده خلکو نه تخويفي د یو نمونه خي په حالت د عقلی د دریا په غاړه بحر قلزم. کرا چاہی جاتے کافی سبتے پورت دخالی کی کلا چرا دل بای دا ہی تانو ہم میان دارئی پورت دخالی دارئی کی شرحان پڑھا د دخالی پورت در میان دیر جاتو ون رضبنو تا دا اللہ امتحانو او دخالی پورت بر اخکار منو او پاورت چا دخالی رضبنو آم نبرات دل میان دیتا دارنگی کرا کر امتحان دا اللہ دار چاکلی مکت اللہ پیسی گزار کی موبائلی بلیوش پریما نه په غليشه نه نه امتحان تا تط پت شه دا د فلانی دی راشه د خپل څه دې واده وي خخه له کمشتاو باځي په غليشي امتحان کتنا کا شي دا لنګي امتحانه هغلمنده دی په سبب دای شوږي فاسقان ما تهون ګلو مونږ د الله یو کس دی باثروم کې یو زل بل غسلخانه کې راځي اتلینه د عقل بل غړې د سونے وا ته پاتشي وي وا خحاله کمشته را عین په سې مې سېلم بل ماته مناسب دا غړې ده کده چای پتنلږي داغه مال راګه غډې را وا نو اکه بیا بل دا له مناسبه سپته خللږي دا څنګه غړې زماره غړا ورشوي مه تو دې به احتیاطی کې پورځ راوړ بیا ور کړه باده خليته مړه مقره ورو لپټایلو الله ز هغه حالت بیا ز هغه ما ده الله محفوظ ساتي كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون واذ قالت امته لو خالي کورده به احکار کا احکار ته د کریمه بقره کې موږ ویلو تفسیر یاد کا چې وي درې ډلې جوړې یوه ډلې به احکار کا بلی با منه کول کول چه داشه نارواده حرام ده اللہ منه کری منه اوزگاره لیلیو بینیون بس خورو چه اللہ منه کری سوڑا نمیلیو بس بخورو او دریم خدا که ساکی چپو ای نه منه منه زاله کار نگوڑو کسو کر سکه او یو طریقه دخکار داو چه در دا دریاب پغالا ناستو او, او دس اکاو خالی پورت دې ځات میا به اودس کاو یا نه خوبانه دا اودس ناشته په باغونو کې پات ناش دي او خټکی خوري کنا او ځه دغه اودس ماته باندې کړی دا دغه څه وو نو چې لاس کې غټ مه راغې کتر کې څوک کو دې سره ما خو نه لري اوسه په بل ناشته راغې نو شهتانو سره سوال جوړه مر لاس کې په خپل راغې دا خو نه ده راغې په شاهي گزار کا نو چې په شاهي مه گزار کا څه مخلاص د چې ما پوچه پوڅ شنو بیا غنځي دغه مثال د مړي وکرو ته را پښا گزار به کړو د دې طار په ورځ بنارې تاسو به یو سو میاں گزار کو یا یو دس کا یو نه کاټ کټ میاں بنارې شاته به گزار کز ما دې لا صلاح کړ د دې طار په ورځ بنارې او هغه به یولو له اوبستر کولو په جاوډی بيو دی, دی یار مخ کار کوي د ورو موایا قال لغه زمنن ته مقدس نه مېنو مو موعده کار میکری بلاته یاغم بلاته کداشه عام شو ګوره بدد نوی دیم پټ راځي دا ونګ دا ګناونه اول ټټوی بیرو ورو کار کیږي دا غلا سره عادت ني اول د ماچس غلا کوي بیرو د یو شغلا کوي بیرو د موبایل غلا کوي بیرو د ګاړو غلا کوي ګاړو کې بناستي او ګاریو بیا پټي د پټ نا او دمه طریقې دا و تیغټ مې وکړې دا سور غټو نو هغه پرې سره وتاړ پمبو بو کې پرهورو او دې غوې موګه ټکوا او پرې سره تړلې او پبو بو کې بخوزره دراسه د ټول پورز راغې هغه به راپران ستوغه پوخ کو په گاونډي بوي ولګې وې دا چل نو بل آپته کې هغه نو بل آپته کې نو 105 پښتون کلی دا دستور شو وو. یادره ما آمه طریقه مفسرین جا چې د دریاب نه لختی والا والا روان کلا او مخیو تا حوز جور که ات حوز د دی او لختې ده که دا رو دی دا ها نیر او داسې معمولی لختې را واسه دی حوز تا نو دخالی پورز بی اوبر اکلاو کلی حوز نو کم دی که او بو التمئی نو حوز دو بو ڈک شو نو میانم ام ڈک شو نوځو په ماحام د اتوال په خاریپور اوس باندې ورثه بنک چې کده هاوس باندې شوه د خاریپ د اتوال په اوس باندې ا هاوس کې څه سورو میاو نه غوږیږي ورته مای د اتوال په اوس نه وړي ګوړه وګوره لا لواندري خپي وبوت کړي وکنه ودا تاسو مشران نو مخ په روبوت کړي نو پدېته کې شکار سو نو بیا بل لګته نو بیا بل پر سالم کېږي او نو نو لګتي روان شو الله دا ری بیان کوي نو یو قوم مسکه ولارله او ته وې یا که چې وی یو ډېر نه دی نا ها سا کی تینو ولی 15 کوي خدای دې له هزار دې کې چپه پری دې ملک سو کر سگه یو مسکه وې ادمو نه کو سوکین کار نه کوي ولی 15 کوي یو قوم ته میدان ودرې گا او د شرک आवाज وکړه هر والے پندل کو یو کومتا الله هلا کو انګې دنیا کې یا سزا ور کوونکی د لا پاک رب ته عذاب سخت نو سکار د چ بیا نو تا کوي خپل قبر کې بس ملي او خپل کې بس مولو قالو نو وی اغه بیان انکو واعظینو معذرتن الربکم موږ دا بیان ور وکړو د پاره د عذر خپل رب ته چې بیا سبا عذر پیش کولې شو چاله مونږ ته بیان کړو مونږ ته چره وایې یو د دیوځینا او دویم اودم ولعلهم یتقون خامخاشدی ځان بچی د ګونانه پويشي ځانو ساتي کنه منګم دا بیان د دیو جنکو چې چا کې سو ګوناوني یای نو او بچی د ګونانه او د پاره د عزو چې سبا من ویلی چې الله مونږ ته بیان کړو نوار کرا چې دې کار کار د پند ور کړې شو پاره باندې نو انځه نل دینه هو نه نسو نو خلاص خو کسان چې خلک یې مونږه کاو د ناروونه سوق مخلاص کری دی چھے چارت کری دی آو چھے چار دا غلط کار کری دی ناغر میں تباہ کری دی قرآن چپ پاتی شوی دی مادمی گی دا چا غم تباہ شوی دی زکا حدیث کے رازی الفائلو والساکیتو سویان یو سڑے یو غلط کار کری یو بل پر چپوالیو کدوارو سدا یودا سا کې تین چتې او غنا ګوره او ځان دې تا وغه ګناګار شې یوې صدا کې ها بچکی به هغه چاغه په میدان ولالې اورت دیکھتے غلې ته چې زونوکا صدا شې ناروا دې ناروا دې واه علل جن زمو بیازابین بيس او نيول من خزو ګوره لد د منکر ګدان دې تاسو کولې نشي پر مخه کیګینا سړی یریږي کله دا خبره کوم خلک به پاسېږي خلک به دا وي او په امر بن معروف نه او مرته مون مشریخ ور څوکې څوکې مقابل کې نه ودریږي مقابل چې لا پاسیږي نو په کومه مساله پاسیږي فرادت مون کړو ته و چې شوم نشدا ور نه بیا به مقابل جوړیږي ته ویله کا د دې په دي طریقه تل دا وسیله جائز نه ده مقابل و لري او که ته موږ کې نوافل بیان کړه د تاجدو کې د عمرو کې مقابل نه پاسیږي اته سره په دې څیز نو ځکه علاوه زبچ کوم هغه خلک چاغې ته مقابل پکوم مسله باندې ودري بیا بیا سه بیاذاب میسین بمکان یو سکون سبب انکو دو منو دو دا دا دا دا او سبب دایي چودې ماته انګوک مونږ د چمنګم د عامه مسلې کو کوم چا عام خلک بیا زمنګ او دغه سفر پاتې شروړه دا مسلوخ مقابل اسمه د دینښتہ هغه مثلا بایار کا چپتاپس مقابل شتیګي او دغه هغه خلاف کې دغه تردیدو کا دغه غتو کا فلما طوال معنونهم ارکدا شدی سرکشو کلا تیر شو دا ازره دنه من شو دا غینا نووی منګایتا شیطانزو شادوګان بد شي وي کور شي وي یا که حکم کو ستا رب چې خامخا مسلط بکی په د یوهودو باندې تر تر قیامت اوس کو مسلط کوما چې لسی بده دا بدعذاب وي بشکر رب سا خامخا زړه عذاب اوري بشکر الله دې خامخا بخشونکی مهربان چې د صورتې ا عام نه تونې خلاص کړه نولاې پ داخل کو ان نه رببه کا ل سری فرمانی کړی دا خا ماضه را ذابوللوورکوم پای لغه فور رایم بخش بوت کوم او تقسیم کيمون ا را پهم کې کې ټړي بعض داوکان بعد داو بله امتحان کړ مو دبلحسنات په خوشالو باندې او په تکلیفونو خاامقاجد دی واپ شیر بدو کارونونه. وخلافه من باندې نو پاد شورو شوي دی نه خلکونه اهلا بلار نکې نیکانو ورسوت نه اهلا بچې پیدا شو ورسول کتاب چې په مدارس کې واغس کتابو کتابي نفسي وراثت کې منتقل شوه بلار نه لکه استاد او مدرسه او به سره په اهتمام راتینګ کې نو د sene خبر نه ای ار او برباد کی یا خذونا عز hazardous لنا سامان دې ما無理 دنیا اغه دې د پاره وراثت د کتاب واخلی چې سبب د دنیا مقصد اسې دی او وای دی زه دې مون ته به بخنه او به شي ما پلار او نیکو کونه مون ته به بخنه کیږي دا یې او کله چې دې سامان پر شان دنیا نو دې نشي غې لره اغه نشي فارې باندې عمل کوي په څه نو جواب اولم یو خزلې می صاحب ایا واذنه وشویدای سره په قران کې یده واضا چې نه بویدای په لا مګر مناسب ته خبره نه کوي چې هغه نامناسبی مناسب خبره وکي و درسو او د درس کې دا کتاب چې پدې کېږي درس وکي دا احکام چې سده لوسی سده ذکر لري او کور د آخرت ورته په اړه ده که څا نو چې ځان وکړي سست نه تاسو وړه کړنه نه کاری ګوره چې د الله کتاب سو کارو دی کوي دا الله کتاب ری دیو ادد منکرنه کی دوا سره د ګنا نو امید کید په خنه چې معلومات خو به سړو فرو ما ته به په خنه وکړي تا ته به څنګه په خنه وشي دا الله کتاب پرخه نه دی تار د منکراتو کړي تا ته به خنه کیږي بهنه خو به اګه چاته کیږي چا په میدان ورآړي د هر باطلې فرقې او د باطل سيزونو تردید کوي ايته به خنه کیږي و زيره اګه سان چې مونږ له غوي د الله په کتاب او پابندۍ کې د منځو به شک مونږه نه برباد او اجر د اصلاح کوو او اجر د اصلاح کوو و سمړي خبر کوی شیخ القرآن یې دا اسلام نو قرآن بیانو دا لوی اصلاحای قرآن چې بیان ک الله وی چې چا مونږ له لګوي زما په کتاب او پابندۍ وګړو منځو قائمې کوم له راځي کوي عبادت نو او لوی عبادت قرانه ها منګه داغه اجنده خراب لوی مسلمه دي لي اسلام او قران باندې راځي چا چې د کتابو خودو دوه بیانو خو لوی مسلمه دي وای نه ته نه جواب لا فوق میا کچو مینه لا او غررات پاسداي او چټ میکو ګویا کتاب ويدا سوره ساي باندې پدایي غلطي پیدا شي او کو تابوي چې په منګه جوړه شوی د بلنه او دې وینې راغور چتشې وینې دا غوړو چتشې وینې کېنې نتاق دې وینې نه میچد کو ها و زنو یقینو کدی چې بشکره دا غار د افریوتون کېده پدای باندي الله وي که احکام د تورات نه منې نو غرداره دې موږ منو واپس شو او به له یا احکام چې د کلیما ما په مزوږه کوي او یاد کیا چې پدې کې دي خامخا تاسو ویلې ګذالانه یاد ک چې واغستاس هغه دا اولاد دادم علیہ السلام منظوریم د شاگانو دا غینا دا اولاد دا غینا په شکل دا غا میگانو بانده حاپاری او شاکی دا ادم علیہ السلام په شاکی دا تول اولاد موجود دا غینا اللہ وادا نواغستی واشدهم علان پوزیم او گوا کریو دیر را پا نفسو رو پرو بانده چایانی مزد ساسو را با لطول ویلو بلا بی شک تزمانگر بی شہدنا گوای کو منگا ولې انسان باندې الله درې ګواہی پیښ کړې یوه یاغلا ازل کې داغه د روح نوازه صدې لا پیدا نو منګلا پیدا نو او زه مونږ نه د روحونو نوازه یې څرزه زرا به مې مونږ ټول اقرار کړیا او د زمنګره وې د زاد بابا یادونه سلام پر شا کیو چې زه مونږ ټول نه نوازه یې څرې دیم واده زمنګ نه افراړې ګړو ده بیا وغه سره چې ان بیا یې راغد رسول ته امام عمران کې ویلو کنه چې ستاسو په وخت کې کوم یو پیغمبر راغې نو لَتؤمنون نبی ولتم سرون نو نذومتونم دا وادي غسته شي که ستاسو په وخت کې یو حق پاره کار کوي زمو کتاب بیانې نو تاسو بزاغه خبري ا منون کې میا تاسو بزاغه نشته کوم کوي دوا واده غسته شي ویرا او دریم ار چلا لاس ور کړې اقل سلیمی ورکڑے دے اقل ورکڑے چھے دے کن ہم کائناتو یو خالق شتا معمولی شے ما جوڑ کازر دے جوڑا ان کے ما نو دے دے تولو کائناتو اسمانو نو زمکو دریابو نو ونو بودو غنو نو دے خوبم یو خالقی اقل ورکڑے دادری سیزونا د دے انسان مانے اللہ تقولو چھے نبو تاسو نبو تاسو پورا دکھے شے ونو قیامت کې که بشکه اومنګ زده نه خبر یا و نه الله تقولو چو و نه وای چې بشکه شرکړو زمنګ نه پوخه او مونږ اولاد پس دا غینه آیا هلاکه مونږ را پاس باندې چې کای باطل پرست دا دنګي بیا بیا واځه کومنګ دلای خا مخا چې داخله ک یرجعون واپشی د بده کارونو یا واپشی حق خبرې دا شوننده تفریدا ورسوو به نو سبق دګوره دواو کوي بعضې کسانو دعاګانې غښري لاری نه زنناانه او رشتهدارو د بعض او بچی بیماران دي بعضې با ملکونه دي بار دي د هغې کاغ کاروایانې نه جوړېي مدې او ته نې لاويږي دوعا وې د هغې پهه کې زمونږ غواه ببیمار دی اسپتال کې چې آشن الله کامیاب کې و کي هغه دپاررم دعا و کوي الله د زمونږټولو کله سانانی کې څورې بيمارانو د کورونو هسپتالونو کې الله تعالی شفاء ورکړي ناری نه زنانه او په ست سمته کاليف دی الله زموږ او تاسو مطالبه کوي او لا موږ سره مطالبه کو ته په خپل د هغه په حالت باندې پوهه او د دې وجه زموږ نه مطالبه کوي چې موږ کتاب سره پیو شو د کتاب په وجه باندې الله تدارچا د مو مطالبه نه دارچا د دا حالاتو نه ته تکلیف نه الله چې زموږ سو ته تکلیف دی زمږ د بچو دي طلباو دي دا په کور کله مصیبتونه دي تکالیف دي منګایاني دي بدمنیاني دي یا الله زمږ د دمال <سؤال> د حالات هم تاسو خبره الله د اسنه ته علیمون علیم ب ذات صدوره چه کم ناکار خلک دی الله صی خلک مون باندې مسلط کا یا الله چه کم خلک د ملک سره د مسلمانانو سره او د دې دین سره مینه ساتی هغه خلک الله په مون مشران کا منګ د ظالمانو او ناقاره خلکو نه الله بچا چې څو په دې ملک کې شرونو او فسادونو پهلاوي دا بدماکی کې غلط کارونو کې بیګنا خلک وژني دا غورشه پرونو کم نقصان شوي د حکومت کې مغدا غي مزمت کو چې جایقدر بیګنا خلک مرلې نقصان شوي الله دا شرونو فسادون او فسادونو څوک پهلاوي او د مسلمانانو د بدنامولو کوشش کوي یا الله ته په خپل قهروغزه بونیشا ازمږ جمعهتون ازمږ علماء ازمږ عوام دا ټول موږ محفوظ کا ازمږ دا ملک محفوظ کا د غددو تزون لازم په حال او رحمega الله ازمږ ټول مشكلات اغا مشكل سان کا بل سوک مشکل حل کولو ولا نس به غیر سان دا درس په سې طریقې ښه لاختتام ته ورسوه زمږ د دې ملک حفاظت او کا ازمږ د دې عوام او کا په هر حال باندې تعالی خپوی رب Herr Präsident, meine Damen und Herren.